Patak. Get to me, Mario. let you do that. Battle cruiser operational. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names and we're about making gains for the glory of the emperor. Jason. Jason. Jason. Jason! You were sandwich. <laughs> right. That's my game. incredible. Hey, hey, hey. Ho ho ho. Here you like episode 53 of Supertrek. Trek er det fortsatt we? Er det fortsatt Johan? Ta min gass med oss. Yes, i dag har dere med dere selv mm. igjen. Velkommen til studio, og det er faktisk... med sitter i studio, alle sammen. Det er lenge siden. Vi sitter i et skikkelig profft studio. Vi <laughs> kommer til å legge ut bildet av hvordan vi de ser det her. Litt MacGyver-stil, litt papp. Ja, litt sånn hjemmesnekka. Ja. Men det funker. Vi har smultringer, vi har danske kjeks på blickbox? Ja. Vi har... Julebrus. Julebrus Det er julestemning det, Nå er det jul ja. Oh, ja. Så tog jeg av meg julehurem Akkurat når man skulle julehurem ah, Det, det, det, ja, ja, det synes sånn. jeg var Men han issehurem på hele greien hey, Men Så. vi skal snakke om spil Vi skal snakke om spilnyheter uh, Vi skal kose oss, ja takk uh, Og Joachim har til og med Funnet på et spil uh, Som han skal dele med oss andre ja, den le leker. Det leker, ja. Det er mer uh, lek. Så eh uh, da tror jeg man skal fyre i gang, uh, så men kjell, hvordan har du det? Hvordan er jul hos deg og Hva har jo. du gjort i det siste? Nei. I det siste så har det gått i adventsforberedelser og sånn så der. Eh, uh, nå fikk jeg uh, en god speløkt i går, fordi jeg låg hjemme mange ganger syk og. Uff. Og uh, så lenge du er noen under oppegående i alle fall, så er det fint å få inn et par timer gaming der. Så... <laughs> ja, hva har du spilt på da? Nei, så har jeg så vitt begynt på Elden Ring. Så jeg har, uh, har akkurat nok spillet tid der til å ha kommet mig ut i selve verden, og blitt most uh, opp til flere ganger <laughs> av ting som burde vært enkle hvis det ikke var et fromsoftspill. Så... Uh, da har jeg også ha litt Litt lyssna å Lysne av stemningen Litt Jeg, jeg så veldig glad i å bare dø og dø og dø og dø Igjen og igjen og igjen og igjen mm. Da ble jeg veldig fort lei mm. Og så då har jeg også spilt Guardians of the Galaxy Veldig mye enklere å komme i gang i Veldig mye mer uh, Accessible på godt norsk Og uh, uh, Overraskende morsomt uh, Så so, jeg aner ikke hvor langt jeg har kommet, men jeg vil tänka kanskje i overkant av halvveis. Ja. Jeg tror ikke det er noe sånn superlangt spill, men jeg har kanskje 6-20 totalt. Ja, det kan være en sånn 20-timerspill. Ja, ok. Det Alt dette kommer jeg... Ja springer rundt i kriker og krokker. Ja, det er faktiskt det stemmer. Ja. Det er nok så litt nært spil, mm. fordi du, altså, du går jo fra planet til planet, men innimellom så kan du snakke med laget ditt. Ja, ja, du uh, sitter jo på på The Milano, mm. om skipet ditt, og kan snakke med, med hele gjengen. Så, uh, nei, jeg er positivt uh, overrasket egentlig over Guardians of the Galaxy. Jeg hadde sett for meg litt mer sånn Gnerisk popcorn Men ja, det overraskende Jeg kan ikke si dypt Kampsystem, men, men overraskende dypt Kampsystem ja. Og det er veldig gøy kampsystem Ja, absolutt Det, altså, det er ikke noe cover based shooting eller sånt, så du, du bare fyger rundt Og prøver å unngå å bli truffen Og, og gjør det du kan Og så styrer du det du har med deg på laget ditt. Litt dumt når du gör deg Avhengig av uh, En eller flere av karakterene Og de andre på, på teamet uh, För det er Perioder av spillet der uh, liksom, Ja, men nå stikker jeg og går og gjør min ting Åh, mm. oh, shit, og nå ska min kamp och så kan jeg ikke bruke hull lenger Åh, oh, faen mm. um. Så, uh, ja, du är nødt til å være, være god til å bruke Alle, hvis du ikke ska Gå helt Commander Shepard og gjør absolut alt Selv, da det er et veldig sånn synergieffekt. Sånn, ja, først må du binde deg sammen med Groot, kanskje, som bruker mm. armene sine. Og så kaster du granater, eller så bruker du en is-effekt. Altså, det er lag på lag. Yes. Og når du klarer å kombinere alle egenskapene, så kommer en sånn giga-eksplosjon. Yeah! Så du får den lagspel lagspill-følelsen uten å spille med andre. Ja, absolutt. Fordi uh, det er jo veldig... Uh, det er ikke bare beineveien, pju, pju, pju. Det er også stagger-mekanikk, og ja. når du først har stagger-en-fiend, det du for noe hvordan du elementer den er mot. Du oppgraderer blæstene din med, med is, med strøm, etter hvert kanskje andre ting også. Det finner jeg ut snart. Ja. Uh, og noen fiender, den stagger-baren deres, føles fortere hvis, de, hvis du bruker is mot dem. Den føles fortere hvis uh, du bruker rocket og hivegranater på de. Altså, forskjellig. De spesiale angrebene som de har, du leveler de opp etter hvert, så du får ability-poeng, og uh, de forskjellige angrebene de har, noen av de gjør mer stagger, noen av de mer skade, mm. noen av de har mye raskere uh, cooldown, og så videre og så videre. Noen er, er liksom ment for et område, mens this, andre tar en spesifikk fiende og mm. uh, skader uvanvittig mye mm. Så det om du et spørsmål liksom, om det er kaotus rundt deg Er det mange små fiender, så bruker du kanskje en sånn splinterbombe mm. Men hvis det er en stor boss, så må du kanskje bruke Gamora For hun liksom, stikker de i øynene eller Men dette synes det, jeg alltid er litt sånn vanskelig hvis du har team Som lever ja. opp, og så altså kan du bare bruke noen av dem Nei, men det har du ikke, du, har med deg, uh, altså, du er Guardians of the Galaxy ja, har Du, du, du styrer Star-Lord eller Peter Quill. Mm. Och så har du med dig Rocket och Drax och Groot och Gamora. Alltså det är alla alltid med med mindre det sticker av. Ja. ja. Det är ju inte så sånn, att det... bara kan ta med to kvar. Nej nej nej, nej det är inte så sånn att du bara ja, kan ta okay. med dig ett ur män hela som regel så drar de ut allasammän. Eh, någon gånger är det historie grundat till att någon inte är med. Någon ganger Ja. Det är ju inte någon där går och gör sin ting mitt i uh, mitt i grejer. Eh, andra gånger så är det rätt att säga du så bara ute for deg selv på et eller annet. Det er, er veldig sjeldent. Jeg tror det er bare en gang sånn at jeg har vært bare, bare Stargard. Utenom flashbacksene. <laughs> ja, det er jo en del av historien. Du ser liksom... Når han var liden, du ser hvorfor han har disse rock-metall-referansen i hovedet sitt alle bandene har hørt på, og det er veldig mye bra musik også. Det er veldig bra musikk. Ja, har de behått musikk? musikken? Ja, ja. ja, ja nei, de er, er ikke på 70-tallet, de er på 80-tallet faktisk. Mm. Det er liksom kickstart med Heart og Blue Oysterkalt og, ja. og sånne ting, så det er liksom både 70- og 80-tallet. Mm. Men uh, um, det som er litt gøy da, jeg nevnte når vi hadde en liten sånn pretalk här för om det. Ja men jag ja, är bli lite enig. Ja. Och då nämnde jag att det är en sån huddle mechanic där när du har eh uh, gjort nok skada och hållit nok helvete så åter du får fullt upp en sån liten målar så kan du ta en sån huddle där gängen kommer till dig och så kan du ge en pep talk. Og så får alle en boost hvis du gir en bra pep talk eller Ja, alle står i ring som på fotballbanen Yes, og kan, nettopp, nettopp. Og, så, og så står de og sier Åh, de, de jukser og alt er fælt Og så må du velge den rette responsen Til å, å trigge dem For eksempel Ennig given og, Sunday For eksempel <laughs> We cheat better than that <laughs> Men uh, uh, Og da er det ett eller annet av disse her Licensierte sporene så da blir satt på for resten av den kampen. Og då kan oh, du få for eksempel cool. kickstart my heart dundrende ut, men du springer rundt og bare holde fullstendig helvede. Aha. Så akkurat det er veldig tilfredsstillende. Mm. <laughs> I alle fall når det er mange, når du virkelig blir svånet av, av mange fiender, og du får opp den, og då, altså, de blir tilintet gjort rimelig umiddelbart. Fordi hadden kan det, ofte komme når du slider. Altså. Ja. Uh, altså, det, er god det, du er... det er godt å spare den for å så det sånn. <laughs> du har ryggene mot reper, og så kommer høtelen, og så blir det full råken roll. Yes. Og så altså, i tillegg så har du også egne, egne oppgraderinger. Du uh, samler scraps, og du kan bruke til å oppgradere uh, Star-Lord sine, sine abilities. Da. Om det er til det, at, at uh, du får uh, uh, sånn feedback når du er i av scraps, sånn at du vet at okay, her kan jeg ta meg en liten detår og få eh materialer där uppgraderingar och sköldar eller om det är health eller at själva det regnet är svårare eller ja massor RPG passive passive perks så det är ett lite RPG system i den här ja. Så efter varje kamp du er ju så får du en sett summa ability points så allt efter hur bra du gör dig. Eh uh, gör du mycket skada och tar lite själv så får du multiplier upp på där så du får uh, extra poäng då jo mer du gjør, jo fortere lever du opp og mer ability points har du til bruker på å kjøpe disse her spesiale angrepene Men hvordan det sånn vanskelighetsgrad når du veksler mellom Guardians og Elden? Altså det er jo uh, en, det er jo en, en ferie å begynne å spille Guardians of the Galaxy etter å ha, ha vært på Elden Ring men det ble jo en omstilling igjen da når jeg skal tilbake til Elden Ring når jeg vant det med at det, når jeg trykker på Sirkel uh, jeg på Playstation 4, spoiler alert Uh, når jeg trykker på cirkel Når jeg spiller Guardians of the Galaxy Så fyger Peter Quill av gårde mm. På disse her rakettstøvnene sine mm. Og det skjer umiddelbart Og det skjer fort Og han beveger sig relativt kjapt Og så går jeg tilbake til Elden Ring Og så skal jeg prøve å dodge et angreb Og så trykker jeg på cirkel. Og så tar det et lite sekund og så ble jeg hamret i bakken. Og så kastet jeg meg. <laughs> ja, det var skjønt. Så det er en omstilling der. Jeg, har, jeg slider når man går over til den, at jeg, må, at jeg er nødt til å... Jeg, jeg er vant til at jeg bare trykker vilt på alt. Mm, button mashing. Ja. Kontrollert button mashing. Da. Ikke helt sånn uh, Mortal Kombat, der du ganger klubb alt så ofte du kan. Men uh, litt mer kontrollert. Men... Uh, jeg, jeg er liksom ikke vant til meg at jeg må øve og så det er litt uh, jeg, jeg må vende meg til en helt annen måte å på for å spille Elden Ring. så det kan jo være en, uh, en, en interessant opplevelse bare det da, å spille et spel på en helt annen måte enn det jeg er vant med å spille mm. egentlig gjennom hele min aktive gamingkarriere nu blir jag starkare så jag över 35 år. <laughs> kan du riskerade att köra sportingen efter men vad var det första spelet du spelade eller bland de första? Eh, det första jag kan huska att jag någonsin spelade, det var en av dessa här då att det bara en liten box så du bara plockade direkt in i tv:n och så valde det noen spill, mm. og alt var att spela. Mm. Och allt var bara med såna sånn 1 x 1 cm pixlar. Ja. Eh, der du hade To två joystickar så egentligen bara en en boks box med liten, et liten ett litet på. Mhm. Mm så du snurrar Og då hade du Pong Så då du kvar sen sån sån streg på en ena skärmen och så hade ja. det en sån liten fyrkantig pixel som gick fram och tillbaka. Eh så, ja, alle, alle, så det är bara olika versioner detta här då. Det var en isoki version där du hade någon andra stregering emellan så du då måste Allt <laughs> ärbart i det, men Det, sånn, siden, altså. ja, det var väldigt tidigt 80-tal och första gången jag var bort i något sådant så hade jag då ett så hade Commodore 64 som jag provade lite grann när man var uppsökt där borte Och så en sommarresa till England så uh, fick jag över bevis om att jag skulle få uh, Sega Mega Drive. Mm. Har vi, uh, yes. I had a ja, ja. Genesis var ju usa var i USA. Ehm. Ja. Um, så jag fick å bevisa att jag skulle få den, så sånn. när för far kommer över på ferie och kunde säga si nej. <laughs> då kallade jag på bevisa att jag skulle få det, så köpte du et spel till mig. Det <laughs> var allra billigare på beviset. Ja, ja, så det var det var lättare för mor si ja, far, så, da, uh, meg det är ju slöseri med pengar. Så då fick jag mig en Mega Drive. Och det första annet den Sonic da også alltid fulgte med når du kjøpte Megadrive, så da er ja. det Desert Strike for det første gang. Oi, ja det er, er klassikere. Ja. Ah, ja, det, det er vanskelig spill da. Ja, vel, Veldig vanskelig. Det er sånn kontraktig, Nei, du kjører av telekopter Det er jo sånn isometrisk overfra ja, ja. så Men det må du passe på Ammo, drivstoff ja, ja, ja. Og må... så må du flyre rundt og gjøre oppdrag yep. Det var litt sånn åpen verden Ja, på en måte Du har ja. et relativt stort kart mm -hmm. Og så har du 5 eller Du må skyde raderinstallasjonene Og så må du ta ned SAM-seiten Og så videre og så videre Og mm. ja. du må gjøre det i rekkefølge Og hvis du skyter bygninger Noen av bygningene er det kanskje fuel canisters sånn at du kan plukke opp fjul, og så kan du holde flygande flygende lenger. Ja, så du har sjanse til der raketter i, så du, kan, så du får fyrt deg. Hvis ikke så ender du opp med bara har ha maskinkifere ditt, og kommer du ikke langt. Jeg synes så. det var så stress med å, liksom, å, å holde alt ved like. Mm. Altså livet ditt, og drivstoffet, ja. og ammunisjon. Det ble for mye, jeg ville bare ja. gå rundt og plaffa. Yep. Men når du må liksom... Nå, når går tom for bensin, ja. ødelegger litt av denne... Yep. Det var en väldigt fascinerande animationer det projekt Tom för bensin då. Du fläjög gas och precis bara det upp och så började helikoptern att bränna och så började bara så gå i som sånn spiral och så där kanske. Brann i redirection för det. Er så, ja. Hvis det är 90-talets logik kan så höra. Ja. Jag visste, skulle önska De bara bara kunna en remake av på, på moderne konsoler så må det vara quackshot. Er, jeg, jeg har aldri hatt så kjekt med et spill noensinne Det er, er et, et, liksom, et donalspill Ja, jeg har spilt det lenge på rådner på Sega ja, Jeg skulle sant? til å si at jeg i besittelse av det Men da Det er dagt til jeg er i besittelse av ja. På MegaVin? Å oh, ja, okay. en remake der yep. Men Crackshot er det Du kan få det på, på Mega Drive emulator På telefonen da, for eksempel men då är jag har hallet själ men blockerat av tomnen innan då. Jag provade med hade en sån retrokväll i Stavanger der vi ja. spelade 10 år sedan cirka. Ja. Men med vi komma till släkten men kom ganska ja. galet. Vi skulle hade med en sån kväll där kan vi ska hon där. Ja, men, men det var i Bergen. Jo med. Ja, kan säga. Ja, det sista sista en sån gammal litter. Så tar og så går ett par skritt fram och tillbaka förrän kastet sätter sig. Mm. Och så hänger det fast i väggen på den siden han det, og så dekter det steinene her, og så ja. du å ikke å bli truffen av de steinene, så kan du skyte den et par ganger, før sverdet kommer tilbake i. Jeg kan ikke huske av bossen. Det er jo den siste bossen. Ja, det er lenge siden. Du er jo veldig Jones <laughs> inspirert, selvfølgelig. Ja, det er det, for all del. Uh, uh, so Elden Ring of, of the Galaxy, det er jo det jeg har spilt nylig. Siden sist, det begynner å halvt år siden, Wow, ja. Så, ja, i mai var det forrige podkast jeg var med i, tror jeg. Ja, for det har vel rundt et spill nå i denne høsten, ja, var så har jeg da 100% Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3, og logisk nok da Mass Effect Legendary Edition. Mm. Uh, jeg var litt overrasket over at uh, det å kjøre gjennom det på Insanity ikke var en del av uh, troféene i hverken 1, 2 eller 3. Det er eksklusive kun fra Legendary. Så, ah. så det går gå gjennom alle tre spillene på Insanity, det er noe jeg har gjort kun for for, for 100 prosent. Det er ikke platt på Legendary. Så det var bare 100 prosent. Hvor du det nå på Insanity? Ja, Jag har runder alle tre på det er. er det det vanskeligste? Ja. Er det gøy? Ja, faktisk. Det var et par ganger der jeg, der jeg virkelig var litt sånn Men, men som regel så, så klarte jeg det. Altså jeg... Det var en bit på tampen der jeg, jeg holdt på å stryge meg selv for at jeg døde så mange ganger. Mm. Det skjønte for Gud at jeg måtte bare måtte bruke en eller annen glitch. Jeg Oi. måtte utnytte en glitch, så jeg satt meg inn i hjørnet for å for skyte på en sånn baddie som kom. Og alle de små jævnene som kom og sværmet meg. Mm. Det var noe merkelig grunn som klart at de ikke treffet meg, de bare sprang rundt meg. Ja. Uh, Fordi for at jeg satt Gjemt bak denne her greia Og så skulle skyte den <laughs> Du kisa deg rett og slett Har du brukt en smutthull her? Nei, jeg har ikke hört om det før Men ja, jeg skjønner ja. veldig godt at du gör det ja. for, for i noen av de siste skjene mm -hmm. Det blir så mange fiender ja. Og de, de, de bare pepprer deg ja. For alle kanter Og du har så For akkurat den, uh, den biten av spillesettet Det er det langt spørsmål så kanskje har en av de kuleste små bitene med musikk i, mm. i hele spillet, der du, du går inn i en sånn liten bobla, uh, og hvis du går ut forbi den bobla der, så tar det kanske 6-28 sekunder og så holder du. Uh, mm. Så du må bare holde deg inn forbi dette her lille, lille området, ja. og så kommer det høyre last med, med husksmote som du må ta knekken på. Uh, og da kan du ikke stikke av, nei, for da må nei, du være inne i, du, i bobla. Ja, så du har masse fina på et väldigt lite område. Og, og når du då har uh, Engineer-bild sånn Som jeg har mm. Og du har uh, masse våpen Du har en pistol og En, uh, en sniper-rifle ja. Den gjør ikke store nytten på Kloss <laughs> Nej. <laughs> Så uh, der sleide jeg Men, uh, men, men du, det gikk til slutt og, Du snakket om trien da ja, det, det er mm. Tre Trien var mye lettere enn toen det er egentlig de siste kampene i 3NL. Jeg husker, jeg sleit sånn. Jeg husker ikke jeg Legendary, men det er disse uh, Asariene, tror jeg, ja, som ja. har blitt om til ja. Banshees. Vi yes. skriger ja. og har sånne floppy breasts. <laughs> de verker i beinene, ja, <laughs> Men de skriger, så går de rett og bytter innene. Ja. De er superaggressive. Yes. Og jeg ser for meg de kommer inte til slidermot. Det... Så lenge du har levlet opp gjengen din bra, ja. og så lenge du har gitt Garrus Godmode. Åja, ja. han takler de da. Ja, altså det um, på hard så dør jeg igjen og igjen og igjen på den siste biten der i London når det er du har ja. først en høy med brutes, og så ja. kommer det en høy med banshees ja, etterpå, ja, ja, ja, ja. og så kommer det et checkpoint. Ja. Um, jeg, jeg dør så mange ganger. Så uh, Jag tror i klarte det på andra och tredje försök men sanity. Och okay. du har bilder, det är inte Du har ja. Ja. du har byggt för Royal på mm. på Så så är det egentligen nog problem. Det är mycket svårt att göra i bynsen, Messefactory än i slutten på sanity. Ja. Okej. Okay. det du gör mindre skada eh øh, och du tåler mindre. Men jo mer skada du gör og ju mer du tåler för de andre fiendene, de utvikler seg så mye særligere. Du møter sterkere fiender, men du møter ikke sterkere versjoner av de samme fiendene. Ja. En Cerberus Trooper, han er helt ligge i starten av å spille seg ned på slutten. Ja. Og det ja. samme er en Brute. Så du sliter maks med å ta Brute til å med. Men så klarer du det på kanske to biotic explosions på, på slutten. Ja. Det holder i lenge baner. Så det ble faktisk lettere jo lengre jeg spilte. Og enen jokser fælt <laughs> okay, for jeg, jeg fant ut at uh, en, en gammel måte å kise Insanity på Mass Effect 1 den finnes fortsatt i Legendary så da måtte jeg gå og den og det du uh, jeg har jo spilt det et par ganger og uh, hvis du da la, uh, altså starte et nytt save er det ikke nytt save men uh, starte et nytt spil fra eh uh, en cocktail där du har gjort gjöra det på en lättare svårighetsgrad. Så starter du det spelet, så går du tillbaka till det andra save där du nettop har blivit färdig med det. Så sätter du svårighetsgraden till sanity. Och så går du till bake till det nya dualagret. Mm. Och så börjar du. Och så sätter du svårighetsgraden till sanity, men ingen du kan. När som helst du får kontroll när du har landat på Eden Prime. Mm. och uh, så går du tillbaka og så tar du den siste boss-campen en gang til på den her det gamle saver som du nettopp satt som en sanity. Ok. Og då registrerer den du har spilt hele spillet på en sanity. Så Oi, du får ikke flere. Uh, <laughs> <laughs> så du har ikke spilt Gjøna? Men... <laughs> nei, nei, jeg har faktisk ikke spilt, jeg, jeg spilt igjen, Tre ganger tror jeg nå etter jeg fikk Legendary Edition. Så jeg tenkte, Oi. jeg orker ikke en fjerde gang. Ja. Hvis det finns en kjappere måte du gjør det på, så, så hopper jeg på det. Ja. Og Då tänkte jag bara ta bossen en gång på normal svårighetsgrad och så starta ett nytt spel. Så ta bossen en gång till på höga svårighetsgrad, alltså. Så det tog mig 3 kvart här och och få in på perfekt. Men när då då var level up timade mm -hmm. Har du kört själv kost du ska göra eller har du följt en uppskrift? Um, ehm Det är nog när det är relativt sånt självförklarande. Altså, uh, du ønsker at alle rundt deg skal gjøre så mye skade så hvor hoved av de damage-dealerne, av de biotics, så du at de skal ha så rast cooldown som mulig, at de skal kunne bruke disse biotik-biltene så ofte som mulig. Og det samme med tech-folk De skal igjen ha så rast cooldown som mulig. Eller så høy power damage eller power duration, eller hva det nå skal være. Så når det gjelder garras, Uh, så då kan gå så kallt god mode han har eh uh, du kan när du går in på det för att välja kan du ska ha manig på timer. Så kan du och gå göra olika armor presets som de har. Mm. Uh, det har. det är inte så sånn at du köper armor eller uppgraderar armor där, de har tre eller fyra olika och alla ger en speciell boost. Så hvis du väljer den så då ger 25 damage boost. Så har han allredig 5000 ja. Så når du leveler opp de forskjellige uh, skilser hans, så, så velger du uh, forskjellige retninger alltid. Altså de første 3 så er det bare den ene du kan velge, og så på fire, 5 og 6 så splitter det, så kan du velge enten ene eller den andre. Ja. Uh, og en av de er da 50% assault rifle bonus damage, og så er det en egen en med enten eller 50% headshot bonus damage og så og så videre og så videre, og så, videre. Mm. så når du legger alle disse her sammen så ender du opp med at han, Garrus han gjør tre ganger uh, vanlig skade, liksom, at han ender med en 250% damage bonus liksom, liksom. og da holder du deg langt bak i den korridoren og snipe, og så står han foran og mågner alt og så har du Liara, så har eh lav kulda. Eh då går det cirka 1 sekund mellan varje gång du kastar singularity. Ja. Så bara släng du singularity og den är fantastisk till Bajorotic Destinations. Mm. Og så kör du på med det du har och ja. Eliara och som är go to inne. Ja. Ah, den Norge i London. Uh, på slutet av Mass Effect 3 ja. för att det är som den talar i man såna grejer så kanske jag sette deg i gang med den siste misjonen uten å ha meg ta liv, så jeg den der emotional harde-seten som du har med, med din valgte romanse. Mm. <laughs> ja. Ja, det kan si. ja. Hun er med hver gang. Hun er med hver gang, men når du først kommer til Mass Effect 3 og har fått uh, levelet henne opp, så holder hun henvidde ulykker for all del. Så. Ja. så det har hovedsakelig gått i Mass Effect i høst. Ja. Så nå er jeg omsida ferdig med prosjekt Mass Effect så nå blir det bare litt en gang iblant bare for å kose meg. så nå er det Elden Ring som er hoved uh, jeg skulle til å spørre Kjell hvis du komme en, en prediksjon her uh, hva dato er neste gang du fyrer opp Mass Effect? så hvor lenge klarer du å holde deg? om du skulle gått inn det? om jeg skulle gått inn for det? ja Nei, da hadde jeg sikkert klart å holde meg ganske lenge sånn sett uh, jeg har jo hatt et Uh, en mål og en mening bak at jeg har spilt så mye i det sista. ja uh, men uh, uh, jeg hadde nok kjent på at jeg hadde savnet og pakket mig inn i den verden igjen hvis jeg hadde latt det ligge et halvårstid men uh, jeg skal ja. nok fin klare å vente til neste år for eksempel før jeg uh, ser snurtene av det igjen til januar 23 ja, jeg, det er ikke noe 18 dager det er nei, det var litt kort, det er i alle fall 24 igjen ja men, um, nå har du pletten med oss, du er 100%, ja. føler du at det er litt sånn, ok, jeg har ikke mer å gjøre nå? Altså, nei, det gjør jeg det er, altså, det er forskjellige historieting som jeg ikke har gjort det enda. Det er uh, forskjellige romances jeg ikke har tatt enda der jeg, jeg spiller jo alltid i Goody så jeg har ja, renegade. en Renegade playthrough ja. jeg har aldri tatt en Paragate playthrough heller så det er så fint dette, der du uh, mix og matcher, både Paragate. snill og slær, ja. mm -hmm. da sliter du med å ta det så her uh, speech check ja. for da må du enten være høy Paragon eller høy Renegade så hvis du kjører med en sånn 50-50 så må du klare deg gjøre det på andre måter, og då er du nødt til ta helt andre valg, da mister du garantert eh, en eller to crewmates i Mass Effect 2 ja. for du vil ikke klare å speech-shake med Miranda og Jack og heller ikke den med Talia og Legion Ja så, Men så det svarer det seg uansett, uansett og regndyrker en stille Ja, det svarer seg for uh, um, Da blir det jo kritisert for det at det blir sånn enten svart-hvit ja, enten Paragon ja. eller Renegade du kan, kan går med den middelvegen det svarer ja, för de ja. Men då er du igen då när du har gått en mellomban och har du accepterat att ja. så tänker jag då alltså din karaktär har accepterat att när du går den medelvägen mellan. Om du kompromissar hela vägen ja, ja så, så må du acceptera at det, det har Sine konsekvenser ja. Er det en klasse som du nästan aldrig har provat som tänker såhär, sånn, oh ja, det var kul att prova. Som är lite ovanligt din spelestil kanske. Uh, ja, det ene som jeg så langt ikke har prøvd, jeg har prøvd alle klasser nå, unntatt Soldier. Soldier, ja. Det er et våpen til går, ikke sant? Ja den, ja, den mest standard klassen av alle klasser i noe RPG gjennom historien av rollespill, har jeg ikke prøvd i masse vekt. Men alle de andre har jeg prøvd. Mm -hmm. Adept, Vanguard, ja. Engineer Sentinel og... Hva er det noe av den siste heter? <laughs> <laughs> det er jo ikke noe som det. Så er det deg uh, Det irriterte meg. <laughs> ja, sånn var det. Uh, men Soldier, han, han, ja. han skal liksom være en sånn allrounder. Altså, han har ingen biotics, har han. Nei, ingen biotics. Nei. Og, og, han har på en måte tech, men det er mest uh, uh, på sin egen del, altså, gjør han selv. Ja. Han altså, du har... Uh, skjoldbonusser og du har damagebonusser og, og så videre Så da blir spillet litt som et sånn, skydespill, rett og slett. Mer som et skydespill, rent skydespill er Det er de andre du satser på ja. Men det er, altså, er vanilla-bilden ja. i, i Mass Effect egentlig, for det er du er jo eh, rent lore så er du jo en soldat i utgangspunktet mm. Men eh, hva slags bakgrunn du har, og hva slags eventuelle andre evner du har, det er jo fullstendig opp til deg å bestemme når du starter å spille, men uh, det er lagt opp til at Soul du ska skriver ganske standard ja så. men den har jeg rett og slett aldri prøvd ja, det... neste... ja, kanskje neste gjennomspilling 2023 gjennomspilling når vi ble en Soul <laughs> fem kjøpte jeg, jeg, ja. ja, ja, jeg er for glad i fem kjøpte jeg har prøvd ja, altså, du har prøvd ja. begge ja, ja, du har ikke spilt det så mye ja, jeg, en, en vanilla playthrough for i på en uh, en en fan checkpoint. Så jeg, det er første gang jeg har prøvd det faktisk. Så ja. det er veldig gøy å ha Jennifer Hale. Høre u. Ja, kurs hennes versjon av checkpoint. Men jeg mener, jeg mener at vi gikk gjennom dette forrige en gang. Så. Ja, jeg har gått dykt i detaljer om Mass Effect. vet ikke hva, det vil de ikke ha meg. Det er lenger, så jeg kunne bare Mass Effect. Ja, men når du har 100% av det, så synes det er verdt å ta litt hjelp. Nå skal det sies at det er mine tre første Platinums. Ja. Jeg har fyra Platinums, men den fjerde, den telser ikke. Fordi det er Platinum for et telltale-spill. Ja. Og der får du Platinum for å gå i ånd og spille, punkt ja. Så det er liksom jukset Det <laughs> er ikke helt sånne trophies kan... altså. Finnes de ja. annet? Ja, ja, ja, det ja. gjør de i aller høyeste grad Jeg har aldri vært noen sånn trophy hunter Jeg er beng Jeg, Jeg spiller spill for mm. Og har det kjekt så koble av Og en god historie hvis, hvis det er det. Så... det Det hender jo at, at Disse trophiene Gir utfordringer for, for, altså, At du skal spille med en litt annen måte da for eksempel gå gjennom dette spillet med kun den karakteren mm. altså den, den kan gi deg ja da er det kult ja da de kan det være ja. litt sånn spennende åja sånn, jeg har ikke tenkt å eller så kan det være sånn ja, mos den finen tusen ganger da er det litt mer sånn tidkrevende ja. men altså ja, til slutt så får du en digital pokal liksom hvor, altså, hvor, hvor opptatt skal det være om noe sånt det vet jeg ikke, noen er veldig opptatt av det Vänne, är det kan se på vännelist där och så sammanlignande. Kan. Det blir ju Troféer og, ja. altså, det det, det, det finns faktiskt som nu har laddats ner från EB-butiken uh, som er lagt kund for att ge dig troféer. Ja, det. Uh, men det er sånt cheatspel som du får uh, sjukt fina troféer. Ja, det kan du få. Du har uh, okej, okay, det heter stjärnexempel på det, Vel det Majonäs det heter eller. Det det är ett glas med majonäs. Ja. så ska du klicka på och smaka dig som blir. Okej. Okay. hvis du klickar på det mer än 10.000 gånger eller något sånt så får du platten tro. Det är alltså bella grupp och så trycka på Ja. När du trycker på det så många ganger så låser du upp ett nytt skinn till majonäsklasset detta år så vidare så. Nej nej nej. Hej absolut. Ja. Så. Uh, har du platt med meg i majoneis? Nei, jeg har ikke spilt med majoneis uh, Du er veldig kjærlig på dette majoneispil altså. ja, Jeg har det fra uh, den her Playstation Access-gjengen De har uh, forskjellige videoer som de la ut, og da var det Åja, oh da var det en av de ja, jeg, husker ikke, jeg husker ikke hva de er jeg, jeg tror det var en av disse her uh, De har noen sånn fredagsgreier der de legger ut uh, syv ditt av datt mm. sånn, Syv bosser så du alltid hater eller hva det skulle Och då tog det var 7 7 platinum troféer du juxade dig till där ett land sånt säg ja. tror jag den menar i svammen. Det var ett land sånt. Det är ifrån i PlayStation eller på Youtube PlayStation Access. Eh, uh, det är på Youtube då. Eller Youtube och ja. uh, det är väl ett digitalt magasin på i. Ja. men de har egen Youtube-kanal. Och det streamar mycket och uh, ja. Reiser på gameshows og og, og og sånn cons og, og så videre og så videre De lager innhold? Mm. Ja, ja, masse, masse innhold En aktiv gjeng De er vel et av de offisielle Playstation uh, folk tror jeg ja. mm. Det var en litt sånn større ting før internettet The official et eller annet ja, ja, ja, det, ja, ja, ja, ja. Men altså, det er jo uh, Du kan jo si at Playstation access etter Playstation, det er det outside Xbox etter, etter Xbox det er jo en egen uh, kanal det også. Ja. På, på tuben. Så så, så fint heter så uh... Miao, miau, ciao. Miau, miau, miau. Miau. Miau. Miau. Miau, miau, my Men utover det så er det ikke så veldig mye jeg har drevet med. Nei, men det er plent uh, det. Ja, ja, ja, for all del. grann av uh, Need for Speed, når jeg har lyst til å bare köra lite och og... det är väl en lite stray high products och vet. Ja. Ja. Kattespelet. Yes. Men ska vi snacka mer om spray S spray is spray. spray spray stray. Ja, du har ha väl en dedikerad tisseknapp ändå så sprayar väl lite. du har en dedikerat mjauknapp då? Ja, en helt egen knapp den trycker du på den knappen där och så mjauar du. Då så gör likadant med. Ja. Ja, ja, uh, du har sikkert en 3-4-5 forskjellige, så du er jo sirkelig gjennom det. Ja. Uh, også er det prompts. Hvis du går over teppet, så kan du stå og sklore litt på teppet før du går vidt om det. <laughs> det er veldig greit. Det er et utrolig søtt så langt. Så. Mm. Men runder er det du... jo støtt? Nei. nei, jeg, jeg, vel, jeg har vel spilt ja. Det er jo et kjempegott spil, type 6-7 timer, kanskje liksom, ja. jeg har forstått. Ja. Åh, oh, men der kan de ligge. Ja, det er en fin liten en som Det var gratis når det kom ut, for, eller rett etter det kom ut i alle fall, for Playstation Plus. Jeg vet ikke om det gjaldt alle, eller om det bare de to øverste. Ja, det var Premium. Det var ekstra. Extra ekstra. Ekstra. Så det er en mellom. Ja, nei. Um, du, får jo, du har jo spilt en del sånne spil som kommer med den abru många nitton som ni inte har spelat som för mig med jag tycker med har vi den basic backen vad är billig det är <laughs> den billiga grejen billig han är vadrid alltså det har varit ett par goda spel som har varit tillgängliga Denne høsten ja ikke alle, men någon någon få ja eh Mass Effect No Legendary som kommer ja löp och köp eller löp och ladda gratis eh <laughs> Så var det ett spel Heavenly Bodies Electland sån. Ja. Uh, den Momo som ja. och Hot Wheels er en ja. mm -hmm. uh, Og en massa som spel. Eh och i tror du skulle prova antingen Hot Wheels eller Need for Speed. Jag har provat det var hit. Need for Speed hit ja. Det er det är jag har provat. Ja. Eh uh, men när kommer du har startet det bilprojektet ditt? Nej, jag har fått under Black Friday Og tänkte att hej kan jag fick lust att att Gran Turismo. Oh, yeah. For det var på tilbud, og jeg hadde lest at det skulle være en sånn Perfekt gavepakke -pakke for fans av biler oh, yeah. Og jeg er jo ikke fans av biler jeg, Det kan jo bli det Hvis jeg får en perfekt gavepakke for fans av biler Kanskje det, kanskje det. Ja. Går du gjennom krise da, siden altså, liksom skulle kjøpe deg Det er ikke en krise, ja, for... jeg bare gleder meg en sånn der bilkjenner Som liksom kan tygge litt skråtobakke Og spark i bildekket Og, ja, ja. og se ut som, som jeg vet hva jeg kaller på ja, Da har ja, du jo pappe huden på den der Ja, ja men nej, nej kanske så långt va. Ja. Men jo Black Friday förbi. Ja. Precis Men om du husker de gamla, ni inte speed underground og underground 2. Jag har inte spelat. Först bilt och så kommer väl den där när det var jättepopulärt ändå med, med, med Fast and Furious. Ja, ja, ja, den skulle så grymt lagga ja. filmer var, nei, i spill, var det ett sånn som var som så där. var det liksom massvis av modifiering på bilen och du kunde köra osso, det exospackar street og racing är så läckert. Gatubild body bilen och spoiler og det var inget matte på. Need for Speed Heat är likt det igen. Ja. Så det var det så frista mig till det för jag älskar det ni i Need for Speed underground spelen. Mm. Så inte för att jag har en Toyota Supra i i garagen men mm. uh, det är ja det är den där lilla guttfantasin Så mm. Det gör mig en liten mulighet, du, gør, ja. du kan och ah. tweaka hela vägen till Karlax ljud, exosens den ska ha. Och du vill ha en oh, grumlig glöd grum. eller? Uh, <høy> han skal vara grump. Det Men så är det definitionen av cat, grum exosljud egentligen. Men då prövar jag lite här. Ja, för det är inget menyval gick grump. Nej. Så är det. Eh, uh, du måste lägga den egen grumlig. Ja, <høy> genom att tweaka hur luft som kommer ut og hur mycket stickflamma som ska komme ut og mm. hur mycket eh uh, hur det dump valv där det, det kommer sån titt tit, titt titt ljud <laughs> okay. från turboen. Okay. <laughs> det kommer liksom i, med ja. det så mycket gaj. Nej. Det på äggocka. det gör jag en gammal PS Plus slager som heter Horizon Chase Turbo. Okej. Okay. Okej. Okay. det är költ Det är retrospel. Sånn, retro, sånn retro arkade racing. Outron-aktig ja. ja. Outron-aktig Ja, ja, ja, det ja, stemmer Det er en Så jeg tenkte, ja, dette skal jeg spille av litt Jeg har det Så det, det har jeg spilt eh, to dager Jeg har ja. spilt litt mange ja. du har ju ny filosofi nå ja, men den, den kommer vi til Ja, det kommer vi til Vi har vært ferige med selv Og så går vi gå med klokka Ja, ja men nå har jeg, så du jobber Jeg snart tre i kvart Så nå er jeg, nå er jeg ferige Nei, hva betalte du for en time? Ja, det mer Vi skal snakke ja, om andre ting Vi skal snakke om, ja, ja da. Det er bra Jeg skal ikke spoile Skal vi sende ballen over til, til deg da? Ja, jeg kan jo ta imot ballen Altså, i VM-tider Så er det jo riktig å om fotball Selv om jeg har ikke følt med, egentlig Nei, altså Supertech uh, har jo en offisiell boikott av uh, Qatar. -LM. Ja, og vi har veldig stor innvirkning på FIFA toppene. Absolutt. Det er Supertech og den lille forskjellen. <laughs> men mena ligger vel Spania tapt i dag mot Marokko. Eh, Marokko. Det, han har hatt på nyhetene, for han har ikke sett på fotball oh, yeah. Nei, nei, nei, vi har det på radioen i G1, Ja, det er helt sant Vi har hatt noen rare resultat Altså, jeg har sett overskriftene at noen toppnasjoner tar på for sånne rare lag ja. Men uh, at Spanien tar mot Marokko Det er jo veldig rart ja, det, er, det er omtrent så galt så at uh, Tyskland tar mot Japan ja. Ja. Og det gjorde de jo ja. Men er Spanien UD? Spanien UD, ja også, Holy moly Ja, ja, så må vi Du, jeg vet ikke om det, altså, med alle nå begynner vi å bli litt fotballer, men det høres veldig rart ut at, at disse båndlagene, bånd altså, i FIFA-VM-sammenheng, at de vinner mot disse topplagene. Altså, det er fremtiden, Ja, du tenker at det, det er liksom, sånn opprørende? Sånn, Marokko og Japan, for the win. Ok, ja. Ja, Japan røyger jo mot Croatia på straffer i golf, så det er skjønt. Å nei, ok. Ja, ja. Marokko, for the win. Ja, og, og, og, og Brasil knuste Sør-Korea, ja. Så, så det gikk en, en meme på. Med, med rengøringspersonale På katarske fotballstadioner mm. Etter de skjønte at Japan og Sør-Korea Har blitt slått ut Nej. Nå må de begynne å rydde igjen Det var hele greia med de japanske supporterne At de, de jo elsker hvordan de drar For dette, det ser jo det ser Nybygd ut etter de har, etter de har, etter de har Det ser bedre ut enn, enn før de kom det er helt strøkent Ja ja, ja, men det, det er bra. Integritet, altså, det er liksom det ordet jeg med jeg brann med. Det er noe annet disse fotballpøbelene fra... Jeg vet ikke om de engelske Nei, hooligans har gjort så mye i ja, dag, så jeg. Nei, jeg vet ikke hvor mye de får gjort i da, dag, når, ja, når de kun kan ha ølteltene med, med de... Ja, de, de får ikke lov å selge øl i nærheten av stadionene lenger. Ja. Ja, så ga de beskjed om en dag før mesterskapet stedet. Og forresten, vi vet at Budweiser har investert... Mange, mange, mange millioner, men dere får ikke lov å ligge den. Mm. <laughs> en dag før mesterskapet startet kom den beskjeden. <laughs> jeg synes det hele det på legget, ja, ja, det er det. Det burde ikke... Ja, ja, ja men nok om fotball, kanskje. <laughs> ja, for du har ikke spilt noen fotballrelatert, vi. Nei. Nei, ikke det hele tatt. du parkerer med den ballen. Ja. ja så... Legger den ballen til. Vi gjør det. <laughs> Veldig bra ordspill. Jeg husker, Joka, du skulle ha et fotballprosjekt med Magnus, men... Den har ikke fått avsperk enda, for å si det sånn. Nei, nei. Poenget med, med gode planer det er å legge dem. Mm. Så legger de der. Så vi de legger dem. Så tar de opp akkurat de som helst, sånn at ja. tar opp den planen. Så er klare når dette de er det er bruk for dem. Ja, ja, ja. Det kan bare plukke dem. Og vår, vår fotballekspert Magnus kommer sikkert til å mer om FIFA, eller hva var det nye navnet? Jo, det er tidens siste FIFA, da. Ja, e-sport, fotballklubb, et Ja, e-sports FC, tror jeg det blev Ja, det ble jo det neste ja. så har du e-fotball, noe sånt. PES, heter det nå det nå? Ja, Pro Evolution Soccer heter nå PES e-fotball. Ja, og det, jeg tror ikke PES eh, skulle komme med årlige spil... Nå er det bare en lang remse ja, som, bare, de ja. som bare oppdaterer seg selv oh, fyt, det Så det er fotballversjonen av Destiny og Apex Ja, sånn, sånn. ja noe sant okay. Men det er vel en strategi, det er en tanke bak dette ja, Men uh, mer fotball blir det senere uh, Skal jeg snakke om hva jeg har spilt? Vi lønner oss tilbake med vi Here, så ja. kan du bare sette i gang. Vet du hva? Da må mig. hente frem lister min. Uh, <laughs> altså. We are to store skjermere, og det er jo proppfull av tekst. <laughs> Dette det, det, det var huskelister, for det er jo en stund siden vi hadde en episode, og da, du er jo innom mye forskjellig, og så glemmer du litt, og så, ja, men det spilte det spilte jeg. Men uh, hvis jeg skal prøve å gå kjapt gjennom høydepunktene, så var det kanske kanskje, jeg i grunn av det Jeg hadde en, det vi kan kalle en perfekt gjennomføring Uten å dø? Uten å dø. Altså, det er jo sånn at hvis du klarer det første brettet Uten dø, så har du på en måte lagret det Så kan du ta andre brettet Og så kan du dø en del ganger Men du klarer å perfeksjonere det Så nå klarte jeg andre brett uten dø Men du måste ikke ta alle på en remse Nei, nei, du må, trenger ikke ta alle Det hadde jeg ikke taklet Men jeg klarte liksom første brett uten å dø Altså, men som måtte ta andre brett det, altså, hver gang jeg skulle ta en sånn perfekt gjennomføring, så tog jeg masse forsøk men det er et eller du lærer, du lærer deg triks og kneb det ligger i fingrene til slutt, altså i ryggmargen uh, og til slutt så klarte jeg jo ta og hans siste bossen, han var helt jævlig uh, men det är ju meningen at, du skal at han skal han jævlig og han skal være vanskelig men uh, det var liksom fascinerende å se, for jeg klarte å lese han så tydelig, hans siste bossen det er sånn, ja, jeg ser du flikke hård etter høyre. Da vet jeg hva du skal gjøre. For det väl veldig sånn, sånn, hva kaller du det når du gir? Tells. Tells, ja, sant? Uh, og jeg ble bare veldig god til å lese av kvinnen, Borsen. Sånn at med en han liksom gjorde et eller annet, så klarte du kontra det. Men ble, føltes det intuitivt, eller tenkte du veldig sånn, ok, jeg må huske hva tegnerne gjorde nå? Nei, det, det kom litt sånn automatisk, faktisk. Uh, ja. Men det er sånn kunnskap eller ferdighet som det, det er kortsiktig, for jeg hadde ikke klart å gjøre det nå, var, du kommer inn i zonen ja, ja. Og så er det bare sånn, åh, så klarer du det perfekt Selv om jeg brukte sikkert den hele dagen Mer enn det bare for å ta den siste bossen Men akkurat da så Ja, for det er men du er to ganger ikke perfekt. Ja, ja, altså hver han nokker med gud Så bare, ok, kvitt, og så starter jeg på nyhjelp ja. uh, og, og, og av og til så kommer jeg ikke frem Til siste bossen engang, fordi du må, gjennom, du må gjennom brettet Men du tar en snarvei Men allikevel så må du ta 5-6 fiender For du kommer frem til Åh oh. Så då var det også å perfektionere veien bort til bortan og så tar du første fase, og så må ta andre fase, og så må ta tredje fase. Så det er liksom, ja, du bygger på murstein for murstein, og til slut så har du den denne perfekte gjennomføringen. Og dette, dette finns på YouTube, så folk kan se det hvis de vil. Men er Elden Ring som har på en måte bygd deg opp til å bli denne det check perfekt journalistisk vaccin Ja, det är. Jag tror Elbring. Ja, tackla altså. altså, det. Det där med det det hörs ju inte sunt ut. Det hörs ju inte helt sån Nej, det hars på ingen mater som att Gud ska säga att det är väldigt högt på någon i så mycket tid på något Og bara liksom og ta det gör det om igenom igenom igen men det är ett annat med den tillförsägelse när du ändlig klarar det. Jeg kjenner at jeg og, og, skal bare være veldig <laughs> Men det, altså, og det er så tydelig Elden Ring, når du tar den bossen som har drept deg 100 ganger, og du tar han på det hundre første forsøket. Ja. Da har jo, da leder jo han hundre mot en mot deg, men det slutter det. Du vant sist, og <laughs> det er den som teller. Ja. Kvittelen har dobbelt. <laughs> men, du, men du har vunnet, så går vi vidare Ja, du går videre, <laughs> så sant. Um, men Sifu er et ja, veldig bra spil, så den vil jeg anbefale faktisk. Den er, jo både, den er på Switchen da, for folk som har Nintendo. Eh, og så er den også nominert til en eller indie pris. Eh, og så skal det komme film av Sifu. For dette her ser ut som et A1,5-spill. en Ikke trippler og ikke helt indie. Nej, mm. Det ser ut som en sånn passe høy produksjon. Ja. Egentlig. Ja. Men litt äldre kanske da på grunn av grafiken. Ja, det er sånn cell-shading, uh, veldig enkel grafikk på en måte, men stilistisk så er det heist topp. Uh, og de har så mange sånn, det føles som en gammal Jackie Chan, Bruce Lee-film. Mm. Stilen, fargene, musiken stämningen du kan skru på kinesisk tale hvis du vil, tror jeg, men jeg hadde på engelsk. Uh, men det er noe med, altså de må ha leid uh, folk for å koreografere dette for det er så bra eh, slossing ja. albuer, knær, hode eh, staver, flasker alt flyter veldig sånn organisk eh, altså du sjunglerer litt mellom finene, hoppe, dukke eh, ta imot flaske som kommer mot deg kast den på han så du bygger opp en kombo kanskje eh, og så har du liksom ulike triks eh, sånn, sånn supermeter så du bygger opp så det er vanskelig i begynnelsen, fordi da må du tenke på hvordan tar jeg krokfot på. Ja. Men etter hvert kommer det bare, og du vet liksom, at okay, dette fungerer, han du kommer en sånn sværing mot deg, og du vet at då kan du liksom slå ned i beina for det liker han ikke. Men det er alltid en sånn læringskurve i begynnelsen. Første gang du møter en ny fiend så, okay, er sånn, ok, Men det som hjalp meg da var selvfølgelig å gå in i eh träningsmodus. För då kan du välja att akkurat den finnes så du sliter mot, akkurat den bossen så du sliter mot. Du kan så där har evigt liv, men då kan du bara lära dig. Jag hade karren bossen i dåjon. Ja, och du då ah. det var den enda månaden jag klarade att få en sån perfekt genomförning på. Vi har och sparrmode i många timmar faktiskt. Mm. För då lärte jag liksom okej, okay, vet vad jag vet vad jag håller på med då. Jag vet trickson dina. Men det var jo kult til å slappe på en måte. gå gjennom hele brettet. Du går nøver deg. Ja, ja, ja, akkurat det. Aha. Så det, det, det hjelper meg. Uh, ja, så nev også nevnt, det kom en film, de som lagde John Wick-filmer, tror jeg, skulle lage. Okay. Så det passer jo veldig bra. Gammel og bra, det er. Er det, altså av Kung Fu Triks, kan han hoppe og dobbelt sperke motstanderen i brystet? Sånn. Uf. Ja, og så landet på ryggen etterpå. Uh, nei, jeg tror ikke den er der. Nei, jeg vil ikke Det var en triks du ville gjøre. Ja, det var en triks Ja, ja det, uh, det er et standard finish move nesten. Det er jo det. Ja. Det er eller en eller variant av Death Punch med å eller lukke hånd. Ja, sånn at du... Dimac, ja. som det heter i, uh, i Bloodsport. Ja, ja. ja men... Uh, ja, jeg vet ikke, Jokka. Jeg, jeg, jeg, jeg har det kun digital. Nei, jeg har det på disk. I tilfelle du vil prøve det. Så ser vi om jeg er ja. raskere enn en Finn. <laughs> ja. um, det i langt vei. Skal på? Ja, jeg har så vitt prøvd Monkey Island på Switchen. Det, det, det, det som har skjedd er at jeg har begynt å se på en YouTube-kanal som heter den britisk YouTube uh, Switch där de snakker om nye spel og spel som blir tillbud och där säger så sånn, okej okay, ukens kupp det är disse disse spel på switch på switch eh och då det säger jag jag spel i fleng alltså så då har jag ju köpt man jag när jag köpte uh, Call of the Lamb jag köpte uh, Death Slayers eh uh, och säkert så fem sex spel som jag aldrig jag har ju lust att spela i men nu har jag så mange att jag vet inte helt liksom hur jag ska starta Uh, det er et problem Men jeg spilte så vidt Monkey Island Og den, den er veldig altså, Jeg vet ikke helt hva type spill er For det, det, det er litt som en remake Men samtidig så er det en ny historie Så jeg vet ikke hva jeg skal kalle det Det er mye som er kjent Men plutselig så tar historien en annen vending Er ikke dette Den egentlig er sånn en, en En ny trier Kommer den i mellom toen og forrige trien? Ja, det skal jo vel være en sånn, er, det, er soft reboot det heter, eller noe Det er en sånn mm. soft reboot, ja. Mm. Men han plasserer seg ikke et sted i historierikken. Ja. For han starter liksom ganske likt egnet, at du er på den øya. Ok. Uh, og så skal du innom en bar. Jeg vet ikke om dere ja. husker. Ja, ja, ja. husker Skumbaren, ja. ja, sant akkurat. Den var, var laget Grog. Ja, ja. Og der, der går, oh. du kommer til et bord, og der sitter tre piratkonger, ja. og skal liksom overvise dem, og... Men nå sitter noen andre der plutselig. Og så oppdraget blir liksom bare å ta en helt annen vending. For dette er en ny historie, så vet jeg ikke at jeg har forstått. Ja. Og tror, tror det skal være det som følger på etter historien egentlig ble ganske ettertrykkelig avsluttet i toren. Ja, ja det tror jeg også. Og så dette her skal egentlig være neste etter det igjen. Ja. Liksom den. For det er vel uh, Tim Schafer-gjengen som står bak, det ja. er det ikke det? Ja, jeg tror det. Jo, ja. Ja. ja, ja. Jeg vet det, at Double ja. Fine det, kanskje. Ja, just det säkert. Men det är väldigt sån, det väldigt sånn, det förelses väldigt om grafiken är helt sån annorlunda, det minner om sån The Run Gilbert då, så laga detta. Det är fint gott vär. Ja, det går vet vad jag mig. Eh Eller rött som jag vet vad. Shell är på sagan. Uh, ja. men stilen minner lite sån om som sånn Picasso eller något sånn abstrakt. Folk har liksom en sånn sånn rare uttryck Og fasonger i ansiktet. Sitt. Men det passar väldigt bra Switchen. Ja. og och ta det med ett sånt äventyr. Det är Ron Gilbert. Ron Gilbert har gjort De Valve Digital, ja, det är det, men det de som har gett ut Coldlam. Eh, uh, Eli, det är Valve Digital alltså. De de stöttar indie de stöttar spel som är väldigt särare som är lite utanför uh, normen. Ja. Ehm. Um, men jag vill ju jättegärna detta typisk mus ja. PC typ av ja. men det funkar på, på Switch. Altså, det funkar på Switch. Alltså, jag vet inte hur det är att spela. Har du en en mösspekare med en analog då att uh, så inte agerar det på ting? Du går jo runt med den vänstra spaken. Så den är på mode fri. Uh, men så er det på mode runt omkring på skärmen så er det såna halvgennomsiktiga cirklar. Så du vet på mode vilka ting du kan klicka på. Så. Men ja. då brukar du en andre sticken bara för att byta mellan alla dessa objekten. Ja, sånn, ja. Okay. ja altså, du väger ganske fritt? Nej. det jag fått for... du var kan som är interaktiva ja. objekt. Ja. Det gör ju som då klickar bara för att se om jeg går och när klickar på, på. Ja. Ja. Det det är tid. Mm. Men nu er det lite mer på saga, tror det är lite mer sån for Ehm um, och så är det ju stämmor uh, till alla de originale folket. Ja. Uh, så det er bra så langt men igen jeg har så mange spill så det blir liksom innimellom, så ja jeg ser liksom, når jeg åpner Switchen min så, ok, jeg spilte sist Monkey Island ok, da tar jeg et par minutter av det men så bytte jeg over til Call of the Lamb ok, men da tar jeg et par minutter av det jeg har ikke liksom på et spel på Switchen min som jeg bare tenker, ok, nå tar jeg runder det det blir litt sånn fram og tilbake, ja. Men hvis det er et spil som jeg på en måte har Investert en del Tid på, så er det jo God of War Ragnarok Ragnarok Ragnarok Og jeg har Bayonetta 3 også på Switchen ja. Og det har jeg så vidt startet og, ja. er Det er det um, Bayonetta 3 virker bra Jeg har bare svelgt det en halvtime Men så kom alt det andre Og så har det bara liksom, jeg tror är förlåt att jag bara vet att tre till sidan för God of War uh, Ragnarok eh uh, fantastiskt spel. Jag har bara spelat 2-3 timmar. Ja. Men så langt er det helt fantastisk. Är det, det alltså? Och folk säger ju att uh, det spelet är kanske litt för långt. Mm. Men i grunden så så är det liksom du hoppar lite mitt upp i det, ting sker och uh, jag huskar liksom, jag huskar ju hur enen inte men, men pluk, Historien plukker ganske Det, det har jo faktisk gått et par år Så han, sønnen din, Han er jo litt eldre faktisk han er, tenåring, han er tenåring Og han oppfører seg og ser ut som en tenåring Det bra Han vet ikke om det er dranger han å gjøre Ikke jeg nå, men det er litt sånn Han har litt mer Det er litt mer motstand igjen på en måte At han tør litt mer å være seg selv eh uh, alltså forma sin egen person. Ja, han han mm. för ja, uh, ja, okay. <laughs> det tandless har vi inte. Vi får alla ha spelat en en sånt. 5 ish det det Jag undrar över ju med mig en PlayStation. Ja. Till fåsten. Och då hade jag den går fåsten. Ja. Så hotell och så där. Så på hotell och så där så hade jag ju föreläsningarna dagen. Är så bra. Ja. Det liksom jeg aldri har skjatt så konsentrert nei, på, Spilletid, for, for, hverken før eller siden Nei, nei, det er jo en fantastisk måte ja. å faktisk få inn ditt spilletid på For du gjør jo ikke en Pækk annet enn å holde du er på gamreise Nei, altså masse tilfeldige folk, du, folk du aldri treffer igjen Så du skal ut og ja. sosialisere deg Så du venter noe Det er jo enten å bare hotelen, så går du ut og Bruker penger alt Ja, jeg sa godt å forberede meg mm -hmm. Så skikkelig <laughs> <laughs> ja, det var Så da er jeg da, konge Ja men du, du husker jo slutten av veien, at det kommer en avsløring der, som ikke skal ødelegge forskjell nå. Jeg vet det. Ja, du vet det. Hva er avsløringen? Jeg er ikke så ståløysk. Altså, han, han, er jo, han er Han heter jo Atreus, men ja. han er jo egentlig Loki. Og er han Loki? Ja. Og mm. Loki skal jo på en måte trigge Ragnarok enden av verden mm. på et vis. Ja, for og... Loki er ikke så godt nytt. Nej, var lätt att Ja, altså, han er jo som sånn trickster, han är ju. Jo... Var skulle Luke en karakter i i Asen? Ja. Nej, nej. Mm, det tror jag Du slåss mycket mot Balder, eller han som inte kunde dö. Ja. Balder är väl den mest kändis guden som är i Asen. Ja. Vi blir uppe lite i toppen Ja, okej. Alltså han er är Luke? han han vet ikke, det er ingen som vet Hvem, eller hva Loki skal gjøre for noe Han vet bare at det, det er det egentlige navnet hans Men uh, Han, Atreus Vil jo finne ut av hvem man egentlig er Og hva hans rolle er i dette For han så liksom en spådom på veggen Ja Og hva Loki skal gjøre da I slutten av veien, I slutten av veien. Ja, stemmer Og altså, Tydeligvis så har moren til Atreus Og Kono til Kratos da. Alt dette var jo men, det var en mening bak dette. Ja. De skulle ikke bare opp fjellet fra spresken. De skulle jo oppleve alt dette. Og se disse tingene. Men helt hva det vil si, det får vi finne ut i to, tenker jeg. Aha. Så det er historien, tror jeg kan ta en interessant retning. De folk sier det er en bra historie. Men at det kanske spelet blir litt sånn opplåst på slutten. At de gjør masse rare ting som egentlig ikke er så viktige går og ting, og spillet hadde ikke trengt å så langt. Eller litt bloated. bloated. Full masse. Ja. Uh, Steffing. Ja. Men så langt, jeg er bare helt starten, og da er alt på en måte nytt og spennende. Grafikken er helt fantastisk. Jeg spiller på en helt vanlig Playstation 4, men det er noe av det vakreste jeg har sett. Det er sykt at Playstation 4 kan pressere. Ja, ja ja, ja, ja, ja. Det er helt sykt. Ja. Så det, jeg er imponert, altså. O altså han är det en sån yxa kasta höra mig runt som för? Ja. Är det er ganske lätt? Ja, tyngen är och det det, er, det det på måte, så, det er det meg, men det är så mycket du kan göra och du har så mange trix. Här från starten av. Sån Ja, jag tror som en fortsättning, sån direktare fortsättning så. Ja Det en en sånn ja, ja, ja, ja, ja. del 2 av Ragnarök. Ja så det er liksom, helt fra starten så har du masse triks, og så har du plutselig masse forskjellige oppgraderinger og masse utstyr som du vil velge mellom, at jeg blir litt sånn, oi, jeg vet ikke helt hva jeg skal velge nå men folk har jo sagt til meg at du trenger ikke bry deg så mye om det, bare velg på en måte et armor rustningssett så bare fortsett å oppgradere den du trenger ikke liksom passe på at alt utstyr ditt alltid er på topp bare velg en sti og hold deg til den hvis du vil forenkle. Du kan også trykke en knapp som gjør auto-opgradere. Sånn at det, ting skjer litt mer. Ja, det er fint. Så du kan fokusere på historien og ikke ja. få drevet bilder. Folk som vil liksom fokusere på å, å mikrovelge alt sammen. Kan det hvis de vil. Og det er ikke like galt som Elden Ring. Men det jeg ble bare litt liksom satt ut i begynnelsen. Åja, oh jeg har alle disse trikser. Jeg, ikke, jeg husker ikke denne triksen engang. For eksempel. Hvis du holder den knappen in så tar Kratos og gjør noe med økse å si. Mm. Men visst du tapper den og den Så gjør noe annet Men går låter, ja, Så det, det er mange sånne Dette er tre som sprer sig I forhold til sånn Ja, jeg mener bare sånn, sånn Det er tek-treet ja. eh, Og så har han jo på måte, Han har øks det, Nei, disse knivene sine sant? Det er flammer Så det er en måte så har han øks å si Og det er is ja. det, det har du allerede det, ele ja. det har du to elementen. Så kommer sikkert flere også Atreis og Loki Han har også sin, sin egen element Hon ja. ja. uh, så, så det kan kännas litet mycket sån åh, jag husrke inte detta. Ja, mm. men jag tror inte kvart så får jag antingen bara liksom ignorera det eller så får jag läsa mig upp. Uh, for för uh, gøy är det ju. Alltså det är något sån visceralt med kampen. Mm. Det är sån finisher move som är väldigt gøy då. Ja. Og, og Kratos, han kratar så han är så sure chopper <SILEN> <SILEN> <SILEN> <SILEN> <SILEN> de i to og river de i fylle bider ja. han gjør alt det som på en måte ikke lov lenger i 20 eller annet. Han virker litt sånn halvveis det er litt sånn sprikende tone på han da. Mm. I et øyeblikk så er han ja, river ting i filerbitter, og så neste så er det sånn Ah, oh, we must be better for our children. Han kan ikke kose seg, Kvadian. Han koser seg også, altså. Men altså, han er jo... Det er ikke det leksene han har å lære oss, han må kose oss Ja. River du ting i stykker over det? Ja, ja. ja. ja. Ja. Men det er God War Så det er jeg liksom Jeg vet ikke, hvis jeg har tid Så vender jeg ofte Men jeg, jeg føler, da må ha en time Jeg kan ikke bare spille God of War et kvarter Nei, ikke sant önsk du önskar du bistånd ifrån dina gode vänner i att strukturera spelet så dina Ja, det är på makten med andra sidan spelet. Vi har fått gudse, vi ger mig sånt. Jag ser det med Holmes spel så går väl sånt dit jag Jo, jag behöver inte fortälla andra personer hur som det ska levas livet. Nej, det är lättare det. Det är mycket Så varsågod, med hjälp så säger jag inte så gör. Ja ja. Jeg, ja. Ehm <løp> Og så til slutt, uh, nei, ikke til slutt, jeg har faktisk en del andre ting jeg må snakke om. Sorry, det tar tid dette. Uh, la meg se, å oh, herre Jesus. Uh, jeg må nevne uh, Immortality på PC, for det er noe det rareste jeg har spilt. Det har jeg jo aldri hørt om en gang, ikke det jeg får spilt. Vi vet det dukker opp på altså, nomineringslisten ja. i Game of Dare. Eh, uh, visste du har hört om Her Story eller något sånt på oss på PC:n? Papers Please? Nej. Jag har Men det är liksom Jag vet inte hur ska jag beskriva detta för det detta är videoupptag, alltså full motion video, F.M.O. Jo, jo. Her Story. Her Story handlar ju om då satt du er det telefonen när du får tag i invoksen, eller inboxen uh, du ser upptag fra... Ehm um, eh uh, ja, det... Du ser bare en massa eh uh, eh uh, politiavhör och så kan du på mode välja tid og sted lite grann när du bladdar runt och inte kvart du läser flere och flera klipp så klarar du ju att sammen uh, historien hennes sån att du forstår egentligen vad som hänt. Så, ja. så det er på något sån detektiv uh, spil i den graden du må selv finne ut av, ved hjelp av det hun sier, forstår du selv hva som egentlig har skjedd. Sånn er Immortell, Diag? På en måte, ja. Uh, selv om det er, en, det, det er sånn spillet funker, men det er bygd på en veldig rar måte, i den forstand at uh, det er en, en skuespiller som du følger gjennom forskjellige tidsepoker uh, jeg tror det er 70-tallet, det er 90-tallet, og så er det nå-tiden. Så du ser på kostymer, og på måten de filmer på, og på måten eh, eh, teknikken er, og kvaliteten er. Når, hva for det erer dette er, da? Um, men det du ser er eh, filmklipp, og Bak scenen uh, Kan du si Innspillingsklipp Når regissøren snakker Når hun snakker med uh, De andre skuespillerne Når de er midt i en scene uh, Men her igjen så har det skjedd Et eller felt Og det eneste måten du finner ut av det på Er å se disse klippene Og putte de riktig rekkefølge uh, Og så er det liksom en rød tråd Som går gjennom dette Men det må du finne ut av Så igjen så må du liksom scanne hvert klipp, og innimellom så kommer det kanskje nøkkelord, eller det faktisk gjør ja, at har en musepeger. Eh, det er PC, dette. Dette er PC, ja. Det, det kan kunne ha vært på PC-en. Eh, fordi, når du finner på, på, på, for eksempel en, en lampe i bakgrunnen, en rød lampe, hvis du klikker på den røde lampen, så på en du stopper klippet, og så ser du, zoomer du ut, så ser du andre scener som også har en lampe i seg. Sånn så hopper du i Tid og rom. Bare for å finne nye scener. Poenget er alltid å finne nye scener hele tiden. Og til slut så puster du sammen til ett narrativ. Og så skjønner du på om det første filmen handlet om det var sånn 70-talls... Hva tenker vi om nå? Det var sånn halvpornografisk film om en kunstner som eh, blir drept. Basic Instinct-aktig. Ja. Eh, og så kommer 90-tallsfilmen, og det handler om Jesus og en nonna som blir fristet av djevelen. Og så har den nyeste filmen, der er det liksom sånn, det minner mer om, ja, jeg vet ikke, også en sånn sexuell thriller men det høres litt rart ut når jeg beskriver det sånn, men det er en sånn måte å, å finne ut av hvordan dette spillet fungerer er å spille det selv ja. og det er en helt unik spilopplevelse jeg har aldri opplevd på en måte altså den, Her Story og denne er liksom det samme greia men det, jeg synes det var et veldig kjekt spil å prøve uh, bare for sånn som et experiment, på hva spel kan være ja. og måten å spille på mm. og det skjedde ting i Immortality der jeg bare frikket høyt ut. Men eneste måten å oppleve det på er å spille det, faktisk. Har du rundet det? Jeg har rundet det. Men det spillet er veldig kryptisk. Til og med når du har rundet det og ser texten så... Eh, du må få For forstå det, som må du se andres tolkning. Det, det krever tolkning. Det er en åpen slutt. Jag hade gått på världensväven för att finna ut Ei, det. Jag har det. Ja. Det måste jag, för det det det det, det er på något så komplicerat Og det är något av det är väl liksom sånn symboliskt och sånat att jag kan betydde egentligen detta. Jag det vet inte, jag det måste jag liksom, det er som liksom textanalys i norskan. Ja, allt detta kommer att landa sundefall. Så Ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja. Och det är liksom väl, något av det är väl sån sexuell og religion och det måste den där i Da Vinci-koden som springer runt och sånt skit. Längden ja Robert Langdon. Ja. Langton. Ja. Jag har inte det. Det har har också ut som en sån eh uh, videover av uh, Return of the Obdurin og den typen aswell. Oo, uh, ja. har du varit mycket Ja, alltså jag har ju spelat det. Jag har förfärlig lust att spela det, men Ja, ja för där det du forsikringsagentene og så er det et skip som kommer inn uten noen folk om bord i det hele tatt mm. og så skal du finne ut uh, hvem som var på skipet du skal, for at dere liker på skipet og så må du finne ut hvem de forskjellige likene er og du får en tilbakespilling av de siste, de siste øyeblikket i livet deres mm. og så ved hjelp av dette så må du prøve å stykke sammen hvem de forskjellige personene er ja. Så det høres ut som litt lignende premiss, i alle fall. Mm. Spill, på en måte, og selve spilmekanikken er litt verne, er det Ja, ja. Men ja. <laughs> når du setter det sammen, det, liksom, det funker på samme måte at du måste mm. finne ut av rekkefølgende. Narrativ, kar har egentlig skjedd? Mm. Uh, jeg spilte jo Obra Dinn på Switchen, men oh, yeah. jeg. ja. Uh, helt en sånn spesiell grafisk stil. Det ser ut som det lagt på en sånn det er bare svart, vet du, ikke? TI 83 kalkulator. Ja, uh, helt svart, helt hvitt. Og så er det, og så det bare lydklipp. Ja, ja. ja. Uh, men det er jo en sånn, single developer eh uh, i dette beltet. Ja. person som lager det. Ja, det er helt helt fantastisk en ting. Hvordan in det klarer det? Konsenter som du oppgirsa? Nei, det er ikke sant. Ja, det er Jag vet vad vi går Ja, men hoppa lite vidare. Samuel, så skulle jag det sist jag kan snacka om är VR. Eh, jag får jag har spelat lite VR det siste. Eh det har varit väldigt gøy faktiskt. Ehm jag Åh, uh, hva heter det? La meg finne det. Um, men da ligger en gønnere i stua, og vi har en lyspere igjen. Ja, uh, det den Playstation 3-påinternen? Uh, den er til PSVR. Ja, jeg, jeg prøvde... Det er de av glowsticksene Playstation 3. Uh, ja, de er oppe, de er under TV-en. Ja. Uh, men dette er også bare sånn egen greia for å skyte. Uh, jeg prøvde pistol whip. Uh, det var på... Quest, eller noe sånt? Nei, hva heter det? Meta? Ja, det så før var Oculus. Ja, Oculus ja. Quest. Oculus Quest, ja. ja. Tor, og det var faktisk eh, det var frittstående VR, og det er første gang jeg har opplevd trådløs VR, mm. og det var så befriende å, å, å slippe den kabelen ja. som har festet kroppen din. Ja, så jeg. det synes jeg var en veldig positiv opplevelse. Øh... Eh, så Pistol Whip, det var på mode det minnar om ehm um, Beat Saber. Oh ja. Eh, yeah. uh, bortsett från att du håller gudmare. Så istället alltså den musiken uh, i bakgrunden, eh men istället för att du på mode slår ting till ruttmen, så må du skyde på i Pin Dash kommer höger och vänster upp och nere, lite sån så Time the Vertical Cup. Time crisis. Time, time crisis. Det det ja, okay. ja. Men du går Alright. på han ja, du, du, du går på på på Men så kommer de här og och visst du på mode skjuter i riktigt tempo så fölses det väldigt bra. Ja? Uh, og det var Pistol Whip då. Ehm um, vet inte om det finns på andre, Det finns säkert på de flesta uh, VR-plattformar, men inte PlayStation tror jag. Jag tror det. Ja det. Jag tror uh, After the Fall har jag provat det och Veldig gøy. Det prøvde jeg i Co-op-modus. Og da holder jeg denne plastpistolen som du holder der, Jukka. Det føles vanvittig, kan du si... et gver. Ja, det, det føles veldig bra når du på en måte er i spelet. For da ser du rundt, og da har du fri bevegelse til å skyde akkurat det du vil. Det føles litt intuitivt, rett og slett. Øhm... Det eneste jeg, på en måte, uh, jeg har tenkt å gjøre nå, er at jeg skal bygge en sånn kolbe, er det det, det kalles? Ja. Ja, okay. Så kan ja, for det ja. finnes noe du kan kjøpe uh, på Så det ebay. Så du har ikke tenkt å kjøpe en kolbe? Ja, jeg, tenker, jeg har ikke tenkt å kjøpe en plasskolbe, jeg skal bekke den selv av... Har du sett dette på Pinterest eller noe? <laughs> uh, jeg har sett forskjellige, folk har brukt klesengere, folk har brukt uh, sånn PVC-rør, du må legge et bilde av den her Men jeg tror kanskje jeg kan ha med en Plastplask altså. Men den altså, en måte, Han kommer til se helt knoll ut, Men når du er inne i spelet Og du klarer å putte gunneren inn til skulderen din Da tror jeg det kommer til å føles riktig. Ja, for du vil ha følelsen av å faktisk Gå med gunneren som du ville gjort på ekte Ja, for akkurat når, når, når du håller den Så føler han, han sånn altså, Han er bare midt i luft og, mm. Det føles litt sånn lett og tomt men hvis du har den ute i skulderen din, då tror jeg ikke du kommer til å følge rekylen litt. Og det kan være bra. Men du har jo en av kontrollspaken her. Ja, og det er også en del med, altså, i visse spil så trenger du kontrollspaken for å bege på deg. Mm. Hvis du ikke trenger, så kan det gå litt. Ja. Men du har jo kontrollspaken der frem også. Egentlig. Ja, det er to stykk. Så det, det er noe som kan bli veldig gøy, tror jeg. Mm. Uh, men da, da har jeg gått gjennom listen. Jokka! Oh. Herregud, nå har vi snakket lenge Men Jokka, det alle skal få Ja, det er ikke lenge en av folkens ja, ja. Eh, Starcraft 2 Det er jo det flerspillersspillet som, som meg og Wii og Henning Har vår ukentlige date på og Når sant skal sies Så begrenser ofte spillingen seg Min seg til denne daten For den er litt liksom sånn hogt i stein Og det er det andre som venter. ja og jeg er jo blitt så gammel, uh, oui. uh, jeg har prøvd sagt dette høy til handling, så jeg får bare se hvordan det faller her. Men av og til, altså hvis du spør mig på søndag, så gleder jeg meg veldig til å StarCraft. På mandag? På mandag. Ja. Hvis du spør meg mandagsmorning, jeg har ikke spør meg noe mandagsmorning, men mandagslunch, uh, <laughs> så gleder jeg meg veldig til StarCraft. Og når det er en time igjen, så gleder jeg meg ikke til å spille. Så sliten. Og da tenker jeg, øh, har jeg ikke overskudd av dette? <laughs> Faen. Da har jeg ja. sett, uh, Wee og Henning, Henning er ventet. kan jo ikke skulke. Mm -hmm. uh, så det er en ordentlig terskel å komme hans mm. Ja. Men så vet jeg at dere sitter der, og så får jeg ofte og er det sånn at Conor kan legge ungene og whatnot. Ja. Og så setter jeg meg ned, og så blir alt bra. Ja. Og så blir veldig glad. Ja. Dørstakke mye, ja, men som bare ekte, så altså, han blir skikkelig langt. Ja, ja, ja blir det. På spilling, det koster meg jo ingenting. Ja. Men jeg bare, jeg har mer lyst til å en bok, eller da jeg ikke må, må, må så mye. Altså, har du lest et ord, så har du lest det. Sånn, så er det greit. Du må ikke Den, på... Du jo, måtte ta om igjen hvis du ikke plaffer deg ned riktig. Ja, ja, ja. ja. Du får ja. ikke en bok og smeller seg igjen, hvis det er at du ikke klarer å tolke hva som har skjedd så langt. Nej sant? <laughs> Spillet ja, da, var en ringbok, så hadde jeg gjort det. Takk, Darrow ta, ta, Breen. Jeg leste jo, spiller det eneste Straffe deg, ja. for det hindrer deg i å komme videre hvis det ja. ikke er god nok. En bok stopper ikke, en film stopper ikke, en musikk stopper ikke. Nei, ja. ja, altså en bok kan jo være utelgjengelig da, du må lese om igjen og ja. tolke. Ja, ja. Men, men alligevel, da, da det har vært et skikkelig dørstokkvil. Ja, altså, men bo boka vil ikke hindre deg i å fortsette å lese hvis du ikke den godt nok. Ja, du kan bare lese den videre. Ja. Som vil du i verste fall, det er jo ikke straff den herlig, men det som skjer er at noe er kommet meg ordentlig inni et spil mm. som er på det tidspunktet da du og Henning begynner å bli lei av å spille for dere har spillet jo litt utenom også. Ja Det var ikke det, da senker Milo seg Å ja For vi har jo rundet Terran-kampanjen i Starcraft 2 Ja For du fant en sånn der mod som kunne gjøre det sammen <laughs> For det går ju egentlig ikke For det går ikke Nei okay. Men det er jo en million ulike modder og hjemmesnekret oppdrag og der fant vi noen som snekret hele kampanjen. Så inntil okay. tre stykker kan spille samarbeidsmodus igjennom den. Okay. helt fantastisk egentlig. Ok, ikke, ja. for dette hadde ikke jeg gjort uten gode venner på laget mitt. <laughs> Nei. Så det er, det er så sinnssyk kult. Så nå når vi runder Terran-kampanjen, så mot slutten der og nå videre, de siste gangene, så jeg gleder jeg meg til med klokka syv. Ja, så bra. Så, ja, StarCraft, StarCraft, StarCraft, Starcraft. Starcraft. Ja, så bra. Queen of Pleads. <laughs> så nå vi i gang. Nå er det Zurg-kampanjen vi har på. Zerg, ja. Men jeg, jeg er litt redd nå, Joka, for at du, um, for det ta tid å bygge opp snavet inn i fingrene, og bygge opp kunnskap og kjennskap til hver rase. Ja. Nå starter vi forfra igjen med Zurg. Og de en helt annen måte å bygge seg på. Ja, men det er logikkene innen det samme universet. Ja. ja, det er de samme parametrene. Det er de samme parametrene, det er de samme tenkemåten. Bare når man ut salt med sukker eller... Ja, ja. ok. Ja. Så du føler ikke det er liksom en bøg du må komme over? Og ja, og lære, å lære seg Zerg? Nei, nå er Gredi med å lære meg Ja, hadde det vært en helt annen mekanik, så hadde det kanskje vært noe ja. annet. For makroen og alt er likt. Ja, jeg, skal... du arbeider, ja, ja, Du må producera vänner, du måste samla in mineraler, alltså du må expandera. Ja, det er sant. Det fundament är det samme. Må ju måste skämma nu. <laughs> nej, nej. Jag vet bara att jag slidde nog Misurge. För i det tog tid för mig att bli känd med Terran igen. Det ja, ja. är att det har mest StarCraft på 10 år. Eh, og nå, etter hvert, begynte du å med makron og bygge seg opp på alle snavegene, og, og, og du, du, jeg, altså, du, du blir jo god til å altså, bygge opp herren på en viss måte, men du kan ikke gjøre det med Zurg, fordi alt kommer fra denne stygge larver. Ja, det er sant. Så jeg må lære meg litt på ny. Ja. Men det går fint, for det, det er kos. Ja, så lenge det er kos. Og nå er det litt sånn, så du spiller amerikaner at du, du stoler litt på makker. Ja, det var det ja. så, hvis, så, så jeg tenker at Wee og Henning, de fikser det Og <laughs> så altså, henger jeg meg ja. ja, det skal være kos mm. Det skal ikke være jobb, det skal være kos Har du spilt Starcraft? Eller strategispill? Eh, so, så so, so, so vidt egnet Jeg har spilt litt Red Alert i Hine uh, Håredager Ja uh, Og Dune Dune, uh, Dune 2 faktisk når, uh, så det heter. Dune, Første Dune var jo litt sånn uh, Isometrisk RPG nesten men Dune 2 var sån strategispel. Det var Arthesia. Ja. Ja. ja. Det det har jag spelat lite. Eh uh, Ja, det Red Alert eh så vitt Tiberian Sun, alltså Commander 3. Ja. Mm. Commander uh, så... var jo kongen av strategy spel. Ja, ja, ja, Absolut. Till saker kan. Absolut. Jag köpte en av Red Alert eh uh, så hade mer Uh, eh sån booklet och cd med musik fra oh. spelare och sånt så där. den uh, Helmarch så er den första sängen uh, den är ju fantastisk. Kände fortsatte en, en goj sang Eh <laughs> uh, men uh, utöver det så har jag spelts har liksom alla spelat typ uh, XCOM och jag har så vitt provat första Starcraft. Men mm. Starcraft 2 har jag väl spelat. Og ingen av disse her andre altså, Er det Halo Wars uh, RTS? Ja. Ja. ja Nå er jo ingen StarCraft uh, Wings of Liberty Fysk terrorkampanje gratis. Ja, gratis Helt gratis gratis spørsmål, Ja, da må vi bare skaffe meg en pesse Som kan kjøre det oh, ja, men Det er jo en annen ting <laughs> da Det kan ikke hjelpe deg med jeg, jeg er jo sånn console gaming pleb I stedet sånn, The glorious PC gaming master race ja. Ja, for, uh, RTS har jo vært prøvd Med denne Halo greia yes. Men det er lagt for en mus Ja, ja. Den där den där det bästa du kan göra med det på konsol är väl sån typ av brutal legend eller en sån quasi mm. RTS der du kan hoppa in och hålla hacken själv. Ja. Eh, uh, har ja, för de har det ju annars en sån snydeg lösningar. Ja. Så Men, uh, det är det inte så väldigt mycket nej. det så löjligt nog när man har spelat igenom denna Terran kampanjen. Mm. Så kommer in och finna Sirc kampanjen. Och i i Promobil, selv på den moten då. Så står det at du må en kopi av Heart of the Swarm som mm. er navnet Berserk-kampanjen okay. for det er et nytt spill hver rase sin kampanje oh, ja. det er en sånn add-on-pack så det første meg og Henning sa da var at ok, det må vi inn og kjøpe. eller jeg måtte inn og det Henning hadde det ja. og så sier vi på chatten nei, vent litt, vent litt. det er sikkert bare sånn at de skriver her så funker det likevel uten å kjøpe hvor skal de sjekke det? ja, hvor skal de sjekke det? vi prøver, vi prøver Altså, da griper det koster da, for det, det krefter at du kjøpte spillet. Hvor i det dager kunne de vide det? Blizzard har kontroll over. Ja, ja. Men det er jo modder, da. Blizzard gjør ingenting uten at de Blizzard tjener på, på det. Men Blizzard skal Ja, det er det. Men Blizzard ingenting uten at de tjener syke mengder penger Ai. på det. Mm. Det viser Diablo og Morton. Men, uh, <laughs> Men Starcraft, det er, det er sånn barndomsnostalgi for meg, for det var et av mm. de spillene med startet med i venngjengen. Stemmer. Og det har holdt seg litt sånn på et land nå og da, ti år mellom hver gang, men, men det er liksom alltid loge der. Det er alltid verdt det. Mm. Så det er noe litt sånn trygt og med det. Så det er sånn syn over, altså. mm. Så Starcraft har ikke spilt. Blizzard har ikke de blitt kjøpt opp? Activision Blizzard, er ikke de en del Microsoft eller? Eh, er det Microsoft er det det, som prøver å det det som de muligens prøver å stoppe dem? Ja, det er det de ikke helt har fått lov til kan da lure litt på det. Ja. Det er et eller annet sånn stort oppkjøp som de ja. prøver å stoppe. Ja, for denne, altså... De intellektuelle... Rettighetene, åndsrettigheten, ons, åndsverkloven, mm. og rettighetene til StarCraft-universet, ja. de har ikke blitt brukt. Noe særlig i mm. de senere årene. Mm -hmm. Og jeg tenker at oppkjøp kunne jo gitt nye spill. Ja, muligens. Det kom et nytt spill, fra X Skapende av Starcraft 1 da. Som har, de har Det er 1 og 2 fra original Starcraft Som nå har lagt De skal lage En nytte uh, Strategispil som heter Stormgate Eller noe sånt uh, som kom, Det er betaen som kommer i 2023 Men, men uh, Jeg vet ikke når jeg så videoklippet Så det, det føltes ikke sånn jeg følte ikke jeg hadde så mye personlighet. Det var roboter og dæmoner og skjeletter sk og mye forskjellig. Litt sånn en blanding av alt, alt, alt sammen. Ja. Uh, så jeg vet ikke. det ikke. Det handler jo mye om hvordan enhetene føles. Strategi, sant? Ja. Om det er balansert. Om, om det er noe personlighet bag uh, spelet. For Terran, Protoss og Zerg de hadde hver sin, de, de føles veldig unike alle sammen. Og de spiller veldig forskjellig. Ja, det er akkurat det. Og de ser kule ut og mm. alt klikker, og det er ikke for avansert. Ja. Tre er i raser, ferdig. Men når du så den Stormgate, så var jeg sånn, hva er dette for Norge? Det, jeg, ja, jeg, jeg har ikke helt god følelse på det enda. Men det kommer kanskje. Ja. Um... Det siste jeg gjerne må legge til om StarCraft, da, er jo at Wings of Liberty, det kommer ut i 2010. Omtrent. Ja nå 12 år siden. Og og disse videoene de holder seg den dag i dag. De er kule. Mhm. Det er så skikkelig Starship Troopers Viper. Mhm. Så det hadde ja, et par om action. Mm. Ja, det er veldig bra skrevet faktisk historier. Altså, altså helt the start, du, fra Starcraft 1, så går det jo over i 2, altså det det er en sammenheng i historier. Ja, det er en sammenheng i Det er ikke det som, som ofte refereres til som lore, som egentlig bare er Off, det er sånn oppstykket klipp her og der, som ikke henger helt i sammen. Dette er en sammenhengende historie. Ja. Imponerende å altså, si det første spillet var 20 år gammelt, eller noe sånt, ikke mer. Det kom inn i 1917. Ja, ja, ja, slutten av 90-tallet. Så 25 år gammelt. Mm. Så det at de faktisk har holdt liv i loren, uh, er det imponerende. Ja. Uh, men nå er jo historien over for nå da, sier de. Ja. Jeg vet ikke helt hvor Starcraft nå tar veien. Ehm um, alltså om vi ska laga en trier, det er ingenting jeg har sagt om det än, och det fortsatte en uh, aktiv e-sport. Det är det. Det är det. Ja. Stämmer, det Ja. Men eh uh, alltså Blizzard, de har ju hållit på med så mycket olika. Jag vet inte helt hur ja. de har fokusen och uh, eh det on watch så det det Jo. Det blir ja, okay. såd. Hearthstone Hardstone. Ja, ja, World of Warcraft kommer sån Dragonflight den lagar sån nytt likt ja. ja. Så fantastisk game Warcraft 3 Reforged. Men det gick att spela det med high hero dagen. Det var väldigt gøy. Men ja, var det Reforged du spelte? Nej, men jag sp spelade originalen. Du är ju inte fångad till att heldigvis. Uh, men jag vet det är nog en mickmak där. Mm. Ja, den, ja. Men det var hardt å, å spille det spillet igjen, for det er gammelt. Men det holder seg det fortsatt veldig bra. Eh. Det kom i sånn 2000-2009. Det kan gå til det, ja. ja. Det tror jeg kanskje ender, eller? er 99. Ja. Jeg tror det kom etter Starcraft. Det er ikke mye etter. Men ikke lenge etter. Jeg innbinder meg at Warcraft-spillene før de ble hjemme imot, at de var sån åt sett laste tider så där. Ja, de första två var ju högamla. Mm. Och trean tid och så är väldigt det så ut. Ja, det är egentlig... mer tre, de uh, polygoner kan du säga. Si. Ja. Eh, uh, men sen de två mer tecknade så Ja, de högamla. <laughs> ja, ja. Eh, uh, så så lurkar visst du någon gång föler för nostalgi uh, tillbakablick så må du gärna vara med på. Visst du har fortsatt se det i Kim av, uh, nei, jeg har ikke det Vi må vente det. til de fikser reforget Ja, men det som, det som For du kan ikke kjøpe gamle Warcraft 3 Nej, nej, jeg tror du kan det, om, det de ikke har du, om ikke du finner en eller annen CD-nøkkel på en eller annen rar nettside tror du, du kan innløse oh, ja. For det, det er sånn Min Warcraft 3 Er det samme CD-nøkkelen som jeg brukte I 2000-tallet mm. La meg huske På Battle.net at jeg hadde spillet At jeg har hatt spillet hele tiden var det något spel jag gamen igen oss? Ja, det kan jag. Helte trodde. Ja. Eller så har jag ju spelat en kväll med Unravel. Ja. East Urmagwi. <laughs> men man stå begge två. Va? Men inte man stå begge två? Ja. För <laughs> det mest sånn var ja. det drepp mig inte klart. Han har sån extra utmaning det bara det var så ballt men klarte ikke i ja, så det var sent. Øyvind gikk i kryss når jeg skulle kjøre ja. Men selve spillet var jo veldig gøy. Sånn, grunnspillet. Jeg kom igjen til flere kvelder og rundet det fysisk. Mm. Det var gøy. Vil du vide hvordan jeg tok det bonusbrettet? Jeg kan bare vise ham om jeg heter Boi. Ikke røpte et lukter. Nå. Nei, nei, de tilfeller gjør prøve det ikke. Men det finnes et triks. Det finnes et triks, ja. Det uh, mitt siste prosjekt, for jeg tenker jeg kan ha en ting gående ved siden av StarCraft 2. Mm. Uh, og det skal være... Zelda The Windwaker. Waker ah, Det er ja. seilespillet Wii, Wii U Edition som fikser litt av seilingen ja. Jeg styrer den litt mer som en motorbåt tror jeg når ja. du styrer vinden ja, Det er så tung vind pluss de har strømlinje for meg noe av slutt Du trenger ikke samle 100 triganter det er 50 triganter ja, ja. Men jeg har da dratt igjen Wii Uen ifra uten så jeg bruker uh, nå no, Wii U-in min som en litt klønkig switch, egentlig. I sofaen? Jeg har bare akkurat begynt. Ja. Uh, I trapper sist, for jeg måtte sitte der. situation <laughs> <laughs> sånn situasjon, jeg skulle ønske at jeg hadde en så liten håndhold til en i stedet for bare telefonen. Ja, då er det veldig fint. Når du må sitte et sted, er det gøy. Mm. Sånn at jeg setter deg i trapper i en timeout, så så tar jeg frem Wii u mm. Det eneste som bekymrer meg litt, var at sånn hvert, vet ikke, en gang i minutt Eller en minut. Så stoppet han opp ett sekund Så kom det opp en sånn feilmelding Can't communicate with uh, Wii U For langt ifra? Ja, og så spilte det videre og det var bare sånn halv sekund mm. Men du plaksomt til at den kommer mitt inn Når du holder på med noe hele veien yeah. Heng en halv sekund Så håper det gjør seg mm. For jeg tog den her Jeg ut uh, Wii Uen og satte den rett til siden av meg mm. Og han gjorde det samme det så det kan være å begynne å dra på året ja. Men det er prosjektet min av Wind Waker mm. Digge Zelda-spill og, og det har jeg jo ikke spilt før Mer enn noen få timer Så det gjør jeg ingenting jeg starter for på ja. Så det, det er to spiller jeg klarer å jonglere Tenker jeg mm. Men du må gjerne fortelle om uh, Den nye strategin din Eller kommer det senere? Nei, men ta det nå ja, ja. Den er som følger For jeg har, jeg har The Witcher som jeg har brukt mange timer i Men som jeg ikke har runder ja. Elden Ring har jeg gjort litt lignende med nå Mass Effect har jeg gjort det samme mm. Og det at jeg spiller spillet Og så bare slutter jeg å det Men jeg er ikke mentalt verige med det Jeg har tenkt å mm. Men jeg venter så lenge at jeg må sette meg inn i allt på nytt Og så har jeg glemt ut kontrollene og verdenen Og rasene yep. og, og så blir det enda större terskel Og jeg vil jo ikke ha mer terskeler i livet mitt så nå har jeg lagt meg en... Jeg må flate ut. Så nå skal jeg være litt mer fokusert da. Og, og utholden. Så, jeg begynner på et spel The Wind Waker. Hvis jeg ikke har spilt det på 14 dager. Med mindre jeg har en sinnssyk god innskyldning. Så må jeg bare si det. Ok, men da var du ferdig med deg, Joachim. Resten av livet er så skal ikke du spille The Wind Waker. Det er ganske sånn endelig... Uh, her, altså. Men da må jeg enten si, ok. Det var jättefint. Och ändå är jag kan inte associera boll. Jag hade läget like fint. Alla som säger, "Åh ja, men de må ju plocka det upp heller inte." Ikke... Och så fortsätter jag för glöm det. Mm. Det är i den men då. Du tvingar dig själv lite att ta tag i det liksom och hålla på rövet lika. Så som mina gode vänner säger, "Jocke, här har du ett kattespel eller ett videospel som bara i 7 till 10 timmar." <laughs> ja. Jag kan ju spela det vid sidan av. Det er ikke noen sånne regler at det må være et spil om gangen. Mm -hmm. Nei, det er helt nei, Men jeg må holde koken. Mm -hmm. Ikke bare sitte med henne enn Det er liksom greia. Mm. Ja, interessant. Som jeg får se. Ja, lykke til. Det, takk. <laughs> det, jeg mener ikke lykke til på en sånn, ha, lykke til med den. Men uh, lykke til. Takk. Ja, du, du har jo hatt ulike strategier opp. For å på en måte komme gjennom spill Jeg var jo en stund din administrator Ja, du er jo deg nå Men lister har ikke bevegt så. <laughs> så, Jeg vet ikke om det hjelper noe særlig At jeg hadde liksom kontroll på den Nei, vet ikke om det hjelper Men det problemet var at du hadde ikke Mass Effect langt nok opp på den lister Det skulle jo vært øverst uh, Resident Evil <laughs> Vet ikke, jeg tror du skulle ha... Ja, det er jo noen sånne historier. Jeg digger jo det spillet. Ja, ja. Nå når jeg ramler ut, jeg husker jo ikke hva for nøkler, ligger i hva for en sikringsboks. Ja, det er litt skummelt. Akkurat med det spillet. Ja, så jeg... Nei, sant? Dette her må ta slutt. Mm. Nytt bedre liv. Mennshelse. Dette er noe vi må snakke om. Ja, viktig! Ja. Men vi skal ikke ta alt på en gang, men vi åpner opp litt forsiktig på det nok. Ja. Så du skal glide over fra gaming til en Mennshelv-podcast? har var en mans gaming helse Ja, okay. ja, ja, ja, ja det är gamingrelaterat då. Ja. Den andra hälsan man en skofloranatteppe, alltså det ligger fint där. Ja. Det går fint. Ja. det går så fint. Det har massor av i världen. Ja, ja, ja. av det är ganska stora och. Kan yes. <laughs> ju skälla mig. Skälla dig i safligan nu, det tycker jag de så där för när. Nej, men då da... jag måste börja igen då, jag gör det. För i ligger inställningen men när du säger att du är färdig med spelet, mm. vill du säga att, okej, okay, då säljer du det. Ja, okej. Altså, altså, du kan ja, hvis lage... det er ditt, så skal du få det igjen Ja, ja, det er greit men, ja. altså, Du kan legge det ned i skuffen Men da er det alltid en sjanse for at du henter det opp igjen Ja, nei, da skal det selles Det skal selles Du det skal, det skal vekk, vekk, Veck, vekk. Du skal da, ikke ha muligheten det, ja. til det Tenk du angrer Å oh, nei, jeg skulle ønske jeg kunne spille win, -win, -win, -win, -win. Det er det som er problemet, at jeg angrer hele veien Så jeg er aldri ferdig med <laughs> <laughs> det Det har ikke plass til å spille angre ja, okay. ja, Det er et veldig godt poeng, egentlig For det blir liksom den der Øhm uh... Jeg har hatt noen kvelder der samboen har vært vekkreist, for eksempel. Så da vet jeg at det er yes, fra en reisemann og gått i seng og frem til jeg kollapser i sofaen i kjorkmer, så har, kan jeg ha gaming til henne. Yes! Og så ble jeg... Jeg vet ikke hva, jeg ser en film eller? og da blir det den skal jeg på det da skal jeg begynne på det, da skal jeg fortsette det da skal jeg begynne på nytt det, og dette er jo litt spennende og jeg har jo holdt på her også mm. det er så mye at du mm. ender opp med at du er klar rett så jeg ikke velger mm. og så ser du de siste to episodene av Kenobi i stedet for mm. det, det, det, det jeg brukte jeg min fredag på sist jeg hadde en helg det bare mm. gjør det ville så spilte jeg litt på lørdagen men, men fredagen den åh, oh, her kommer det fram selv. Ja. Det tänkte uh, jag, ja, ja. ja, vi måste nog gå. Vi håller det förde att jag kom på att har glömt ett spel som jag vet ska brukt en del tid på i det sista ögat och det er Bloodstained Ritual of the Night. Mm. Ha. Där är Castlevania. -ish. Yes. Och hur Hanso lagde de ursprungliga Castlevania spelen så Är det Switch switch eller PlayStation? Det PlayStation. PlayStation där. Ja. Ja, har bara en konsol där. Det hjälper ju lite i rutten. Ja, det gör. Det gör för så uh, men uh, så jag håller på lite med det mm. och det är ända en helt annan typ av spelar på än jag vant med. Det är extremt backtracking og konstant respawning, kägna att gå in och ut av ett rum så här efter bak. igen och totalt sett jag ser bara så här på samma speltid, min spelstid kanske 8-9 timmar totalt. Ja. Det är nog till att vara ganska halvvägs tänker jag. Halvvägs plus och jag har ett 1200 dimünslain eller något sånt så där. Det mm. lukkar <laughs> en helt hinsides tal. Uh, men så menar jag nu att kopfing till det punkter så spelare har fått kritik för. Men det det är en ability du trenger för att låsa upp cirka halva spelare. Mm. Så är på en random drop från tiden då. Nej. Åh, ja, okej. Okay. Ja, for det, for jeg har kommet til et punkt sånn. der du bare fortsetter videre linjert der du kan gå akkurat nå ja. så kommer du till bossen og så kan du dreve han så får du det bad endelig ja men hvis du gå til et område der du ikke kommer deg videre fra men der møter du en type fiende så av og til mm. slippe en charge du trenger for å komme deg og videre til neste område så låser du opp en helt ny del av spillet og 6-7-8 nye varskaper kanskje altså ideen er jo kul for at det skal virke litt sånn denne organisk og du skal stolt når du får tag i det men den drop rateen burde jo være sinnssykt høy ja, det burde vært en guaranteed drop på første forsøk eller en av tre ja etter, Men som regel når du möter nye monster i för för detta här du kommer till ett område så der det är vatten. Ja. Og du kan inte svämma eller synka eller vad det nu ska Så du kan hoppa ner i vatten og så synker du ett litet och så sprätter du rätt upp igen. Och der har du en type av fiende. Så lär dig noe, om det heter water jet eller ett namn sånt så där. Om du brukar den så skjuter du vatten ut av handen och så kan du bruka det som en sån ja. Mm. ja. så du fyller runtorna av vatten. Men det är den ene av den fienden i det rummet. Och visst vet du då måste jag fram till att jag må springa in och ut och in och ut och in och ut og in och ut, ut, ut, ut ja. till jag får den sharden. För vet alla fiender kan jag regel en Mhm. Eh uh, men det så ikke alle firen der som alltid gir deg nei og, altså, noen, de fleste shards gir deg enten et angrepp du kan bruka eller en familiar eller et eller annet så, så du kan equipe en om gangen av så de fleste av de shardsene de blir bare liggende i kofferten din og brukes aldri ja. uh, så du tänker ikke over at det, det er sikkert noen av dem du er Det til å ha. de har låst deg halve spiller bare en random drop, det det er jo noe de kunne ha patchet inn veldig enkelt, ut. det hadde ikke vært noen problemer, nei. Men, men ja, nei, han, han ville det. Han, Kreative ambisjonen var. Å, nei, det er ikke sant. Altså, for, for spillet lagt opp det, at du skal avgå og slåss mot the big bad. Mm. Derfor har du drept så mange dæmoner. Du har jo hatt noen forsøk, eh, ja. Ja, eh, nei, ikke det nede. Jeg, jeg har faktisk ikke kommet nede etter henne, for jeg har funnet at det er i alle fall en om ikke to til områder jeg må gjøre noe før jeg kommer der til. Men den ene er på en, en evne som du... For de fleste evner du trenger for å låse opp progression. progresjon, ja. de får du av å slå en boss. Mm. Ja. Men ikke den ene så du trenger for å låse opp ställen av spillet. Og de bitene du då kommer til fra inni denne her undervannsdelen. Ja. Ja. Uh, de er da låst ikke av en men allt annet får du av så jeg har bare ikke utforsket godt nok uh, med det jeg allerede har for å finne det området der jeg må den venndom du har ok, så du har en liten vei gjennom går... ja, jeg må gjennom en bosskamp til ja. og så får jeg en evne av den så jeg da må til et område så jeg ikke har kommet mye forbi før og så må jeg bruke den evnen akkurat der <laughs> så det kan gå ja, ja, det det kommer det går. Jag ska det det har komptroner lagt. Ja. Ja, och det alltså kul musik och det er sjukt väl på det. Er musikk, det er punkt, mm. Men er det är ett öga sån PS plus øh, ekstra øh, Ja, riktigt bra att passa. Det var, ja, mange... var sån øh, du har det svårt. Nej, jag tycker du ska inte PlayStation Plus extra. E extra extra. extra. Ja. Så du har PlayStation Plus Poor People och så har du PlayStation no, I... Plus extra och så har du Playstation... no. <laughs> du har PlayStation Plus Essential och <laughs> så extra och premier. Essential ju också. Det har ju så både det är Essential än Premium. Och så har du Premium? Ja, Premium överst. De ja, det är extra. Har det Premium som bodya hur gamla spelen? Mm. Siphon filter. <laughs> siphon Filter? Ja. Jeg, jeg spilte Siphon Filter 2 Jeg spilte det så godt at jeg liksom Hedgehotte alt <laughs> Ja, men det var Playstation Som svar på Sam Fisher, var det ikke? Ja Det var noe som kunne hamle opp med Splinter selv Jeg leste En sånn helt forskudde teori om at Siphon Filter var knyttet sammen med Resident Evil 2 Ja, det kan det være. En eller annen sånn annen, Helt annen uh, det var samme univers? Eh, ja Ok Det kan det være Jeg husker det, det kan det være Sand Fischer og de Ja, hva er det heter de i spillene? De har mm. jeg faktisk ikke hørt Splinter Cell Splinter Cell, ja Nei, mm. for det, det, det. De, de gjør det en ny drakt Fordi de trenger den type Warpene i arsenalet sitt Ja, stemmer, stemmer Sånn som Mario 2 Det skulle vel aldri vært et Mario-spill Ja, det stemmer Og så ble det en Mario For de trengte et Mario Ja, stemmer ha. Mario 2 blei egentlig bare utgitt i Japan som det med nå kjenner som Mario The Last Levels Ja, jeg mener det som vi kjenner er, ja, som Mario 2 Ja, det er jo en som sånn rar sånn doki doki et eller annet rar ja. greier men uh, helt grunnen hvorfor det skjedde på den måten det husker jeg ikke Nei, ikke jeg heller mm, Men det vet noen, det vet lytterne våre veldig godt ja. Men jeg synes jo også lytterne må gjendele historier om det Å organisere Innsatsen de legger i spel, kan tid de sier seg ferige med spill mm -hmm. Og hva de gjør hvis de da Altså nå er det nok ganske mange På grunn av tilbud eller abonnementstjenester Som bare sitter med for mange spel, Som de har spilt 1, 2, 3 timer av Hvordan mm. håndterer ja, folk det? Det hindrer jo folk I å øh, Kanskje dypdykke Og investere ja. Tid i et spel fordi de har så mye Å velge mellom Ja Litt som når du går på dating, vet du. Ja, det er ikke svært så. Du er for choice? Nei, jeg vil ikke si det. To timer her, to jeg, timer der. Jeg kan forestille meg at andre har den hånden. Sveip, sveip. Det er essential eller premium. Også, <laughs> oh, nei, det, nei, jeg skal ikke si for mye. Hvorfor bringer den tilbake til... til eh ja ävne mm, det. Ja. Så det hände for folk och så får uppleva ett ett fullständigt narrativ. Mm. Det, for Och det de, okay, de flesta med undantag med Ubisoft och Blizzard och sånt så där. De flesta läges spel för att fortälla en historia. Eh uh, undantag AAA nå för till ödesvärre mm. i i stor grad i Schweiz lokalt men i Stockholm att eh uh, och det syndar det att det är så mycket vardagmöligheter att folk rätt sett inte finner tid til att uppleva hele den visionen då. Ja. Det var det någon rå statistik som de hade funnit ut av England, någon har sökt, någon gjort undersökelse, men det var sån kun 1/4 av folk fullföljer och sine. Så det er det Project Red de ja, det, gjorde det? Ja, det kan godt stemme det. Det var sånn, de en sånn... Ja, skuffende antall folk ja. fullfører ikke det, fordi ja. nei, de gidder ikke, eller ja. det var ikke en Det kom nog ganger mer interessant. Uh, ja, for meg ser det så mye, for de gikk sitt det var en kritikk av denne her, at alle spill skal være mer enn 100 timer. Mm. Ja, ja, ja, og det er jo helt sinnssykt. Alle spillene skal på av type Assassin's Creed Valhalla lengde, liksom. Ja. Det er hvis du bare skal spille selv historien så tar det deg 120 timer Ja, sant Det, det blir for dreit mm. Malte for han sa så at det er 150 timer på en masse effekt gjennomspilling Men det er tri spiller i mitt fase Det er det Ja, jeg tror vi er kanskje ferdige med første segment Jeg føler, jeg føler meg ganske kjørt jeg, Men Jukka, du, var du i med listene, eller hadde du med? Nej, nei, Du har spelat back for blood dog, men jag vet inte mer alls att snacka om att snacka om. Det. Nei, men vi ska vi ta en, en, en recap av där några mål spelat lite samma jula så det kommer. Ja, det kommer. Det back for blood. Det var en sånn smaker bit. Ja, back for blood. Back for blood. Ja, sånn, men da, Ja, det skal det. Då tar vi en liten uh, pisse pustpaus ja, och så kommer vi tillbaka. Hei, hallo, hallo, det er super nyheter. det er super julenyheter, faktisk. For nå skal vi ta dere gjennom en del nyheter i industrien som har skjedd siden sist. Og jeg har en liten liste, så jeg skal bare fyre dem av. Så får dere bare reagere og komme med kommentarer når dere vil. Før du reagerer, ja. så må jeg bare om en liten uh, snippet fra Kjell. Ja fant du noe spennende her i pausen? Ja, jeg drev jo å tise at uh, Siphon Filter de gamle spillene det var linket til en annen franchise, og det viser seg at uh, uh, utvikleren av Days Gone har bekreftet at uh, ja, det hører sammen med Siphon Filter så ryktene går at uh, det som skjer i Days Gone skjer fordi hovedpersonen i Siphon Filter ikke klarte å vinne, holdt jeg på å si, ikke klarte å gjøre det de skulle men det er ikke noe som skjer i Nej Nej det... det har vært veldig mange istreiks I Days Gone Som, som peker mot siphonfilter ah. Så han har bekreftet at det er en link der det skjer I det samme universet Og mest sannsynlig så er det Det, er det her zombie utbruddet i, i Days Gone Det stammer da fra uh, At Siphonfilter ikke gikk veien Mhm Nei, men det var jo veldig interessant Ja, absolutt Jeg spilte så vidt gone. Jukka, fikk du tatt deg et par timer med det? Nei, men det, det ligger jo der Ja, det ligger der ja, ja. Altså, For en, var det et sånn Essentials-spill? Ja, det var det som jeg trodde hette Essentials Men da blander jeg kanskje litt med abonnements Vel, før i tid Det kommer jo før altså, Det var sånn 15-spill som er tilgjengelig for alle nye PS Plus-kunder ja. mm. Som alltid ligger der Ja Så ikke det skal være revdårlig å være helt nye PS Plus-kunde. De er tilgjengelige for alle, så det, den ligger på Essentials. Ja. Men hvorfor har jeg spilt det? Du har sikkert laster den her der ifra. Eh, ja, men jeg... jeg ja, Essentials. Ja. Ja, ja, ja, ja, det stemmer. Nå... Alle An, nivåer av PS Plus for ja. den er en liten håndfull spil. For jeg, jeg, jeg kan ikke se for meg at jeg hadde gått ut og kjøpt det eller betalt for det, så det må ha kommet med en eller annen abonnementspakke, og det betyr du også har det da. Ja da, ja. der ligger der Horizon Zero Dawn Ja Jack, ikke Jack, de seriene Clanky Rushing, Rushing, Rushing. <laughs> <Ricky and> Clank Rushing Clank Rushing Rushing Clank Ja det var Ja ja, men ja Men nå skal vi over skogen høy og inn i nyhetsstaden Nyheter Vet du hva, uh, det er litt trist Å fortelle at det har vært en litt sånn Labor-spelhøst fordi... Har det vært spil i høst? <laughs> Sp har det vært spil i høst? Ja ja, ja. <laughs> yeah, uh, ja, det är sant. Eh, <laughs> uh, förvägligen mada höjdpunkterna som altså, Ragnarok och um, Elden Ring, säkert, alltså som kommer ut tidigare. Ja. Men det har kommit ut en del spel som har kommit i sommer har skuffat dessvärre. Ja. Och då snackar vi mer för om God of Nights som følges valdig generisk Eg trodde de det kom å bli bra Folk had en sånn somdale følse når de i spelte preview. T slut så når det kom ut, så indsogg folk at kampssystem var som middelmå i og det var bygg dopp som et uh, så sånn mikrotransaktionsspel. Men det er tjenglig det, men det var bygg dop på der måden. At det er masse som små ting du kan fikla med. Det er jo banen for alle spill, kanskje, uten om Uncharted or God of War. Mm -hmm. At de skal lage oppfølgere til de dreper hele gleden i universitetet de har skapt. Ja. Mm -hmm. De gir seg ikke mens leken Nej Nej Nei, de skal liksom... Det melker tørre, den kua. Ja, jeg tenkte på en stein, men du kan godt tenke på kuen. Ja. Eh, stakker. Um, Sonic Frontiers og Skuff... Noen sier det er helt greit. Noen, det Noen har det veldig gøy. Men ja. grafisk sett så er det helt på trynet. Masse poppin in uh, Folk føler det er sånn halvferdig uh, Sikkert så avhengig av hvem du spør Og hva maskinen spiller på Så får du en veldig ulik opplevelse ja. um, Warhammer 40k Darktide Fikk sånn rundt 7 av 10 Det er jo på en 40k universet Siden Vermitide Som var gamle ah. Warhammer ja, Men dette er både 40k, 40K i fremtiden Uh, du spiller ikke Space Marines, men du spiller litt sånn Mutanter og sånn uh, Litt sånn rare, rare leisoldater Men det er den der formelen Der du uh, back, uh, Left 4 Dead mm -hmm. Du spiller en gjeng, og så går du fra punkt A til punkt B Og så kommer det masse mot deg ja. uh, Men det også var litt sånn Helt ok uh, Midnight Sons XCOM-aktig Marvel-spill Eh, også Men eh, som er en cardbattler Ja, det er en sånn hybrid Av Du spiller med kort Men så også XCOM strategiaktig Ja, for det er egentlig at det skal være bra Ja, altså ja. Kampsystemet er veldig bra, sier de Og det er veldig kjekt å spille det Men mellom kampene så må du snakke med alle disse heltene Og det er så gør du kjedelig, sier de det, noe, det, det, det trekker hele spillet ned I stedet for å bygge det opp Åh, oh, Och så Alltså, är det ett ortag här om vi köper smöra på? Ja. Undersöka det leder det kommer. Okej, okay, det kommer det som vi tänkt. Eh, jag har läst mer om Flesh Kim där, den är Så eh dessvärre Midnight Suns och också är superhelt bra mekanik, men hele spelet på mot stopp och mellom kampene, for da må du snakke med alle disse folkene Må du høre om Hobbiedis, og har du for eksempel Wolverine som har begynt å strikke Eller Blade som jeg er, er glad i å spille golf Altså ting henger ikke på greiene her uh, så, du må liksom bare, Det er bare masse som de, du må bruke på å bli kjent med disse folkene Og i Mass Effect for eksempel, der jeg føler det er mer organisk Og du er interessert i disse folkene, og de skrever på en uh, Kanskje komplisert måte, det er personligheter mens i minne et så er det liksom bare full stoff folk oppfører seg rart og har, ja, vi snakker om en bokklubb for exempel. Ja, for det, det er det når hvis du bryter opp enkeltmekanikkene til en storslager som, som Mass Effect, mm. så kan du jo tro at det å snakke med folk i, i seg selv er en kul ting som alle skal ha i sine spill. Mm. Men det er jo ikke det. Det funker fordi det er satt sammen på den måten det er satt sammen på. Ja. Ja. Så her har de bare tatt sånne deler som de tror funker Ja Og så henger de ikke sammen da Ja, det er jo ut Litt sånn le less more greia de glemte det Ja, rett og slett Da her... ja, vises det å være inn for det som faktisk funker Ja, ja. akkurat uh, Marvel Snap har fått veldig god kritikk uh, Jukka vet jo mer om det, om en eger Du, jeg har snakket med en kar som var Liten skapelig opptatt av Marvel Snap Mhm mm før jeg leste det, det var blitt en hit Så det var nok forut for sin tid mm. Så jeg, jeg har på telefonen Og da laster jeg meg jeg, jeg også Jeg kan det i tid også. som du også? Ja, men jeg fornåter at jeg har ikke tid til det Fordi tiden min telefon på spilling Det bruker jeg til Galaxy of Heroes Da har jeg ikke tid til et annet sånn kort samlespill ja. Men det er jo egentlig bare sånn Legg ut et kort så legger motstander ut kort Og den så er det høyeste tallet vant Ja, det er så litt mer mekanikk det er litt mer ja. uh, mekanikk mm. så lägger du på flera kort och den så då har den höjas så total summa för det området, det vant det området och som du vinner två av tre områden för exempel. Ja. ja. Men så kan du utveckla korten og du har buffs og och så vidare så dit. Mm. Aha. Så. I det star Wars Galaxy of Heroes. Of Heroes. Det är också kortspel. Eh nej, där har du karaktärer men du må låsa ja, de upp då. Jag den må samla så Shards, mm. eh, og det er en vanvittig råster, det er jo sikkert oppi over 100 karakterer da. Spredt ut over hele Star Wars canon, mm. alt fra Old Republic og opp til, ja, tid. Det ble Resistance det nyeste, Resistance og First Order. Ja. Eh, og så bygger du disse her opp, og det er et ganske fløkt system. Um, du samler først et antall shards Og låser opp karakteren Då har du han nede på liksom lavest nivå En stjernas Og så samler du mer shards Og så oppgraderer du han til han er opp til syv stjener Da han på, har han låst opp sitt høyeste potensial Og så har de Alle forskjellige evner som du kan i kamp Så du også kan levele opp Så det koster forskjellige poeng Så du tjener på å spille kamper Og de har gear så de kan bruke, og når de har levelet gear nok, så eh, låser de deras deres signaturvåpen i gåsøyn, og så du då kan begynne å levele, mm. og de har mods, og et, det blir bare mer og mer en fløkt, det systemet der. Du har datacrom, så du kan sätta på teamene dine for å gjøre passive buffs, og du kan augmente gearet ditt for å på visse stats og der er potency og tenacity og speed og strength og agility og, eh, ja. ja, mye, ja. mye. Og så er det guild, guildbasert ja. så jeg er med i et, et norsk guild og driver på å fise rundt og prøve å bygge opp karakterene mm. det, Du kan låse opp Galactic Legends men de må du gjøre en helvettes liste av ting du må gjøre Du må ha den og den og den karakteren på Max pluss 1 nivå uh, Og så Må du ta med disse karakterene så må du gjøre en kamp mm -hmm. Men Der må du tweake folkene dine så mye Med å sette på de rette modsene Og de rette gearet Og sette de sammen på den rette moden For i det hele tatt har sjans til klare den kampen der Og så låser du opp 50 shards til den Så du trenger 330 for å låse opp hele karakteren Og så Får du spilt nok til du kanske får låst opp 150 og så må du begynne å grinde poeng for å få lov til å fortsette å på den for å låse opp. Så det er et sånn årsprosjekt å låse opp én karakter mm. når du kommer til disse her uh, The Endgame-folkene. Disse dreieste karakterene. Kan du kjøpe deg raske og ja, gjerne? Ja, ja, ja, det er en stendig mulighet å en whale i dette spillet her. Ja. Ja. Absolutt. Det er det. Jeg, er, jeg er free to play. Ja. Så jeg har, jeg, men jeg har holdt på med det spillet nå i fire eller fem året. Oj, sopas. Det har varit på telefonen men jag har suttit och spelat på det. Jag jag spelar kanske 10 minuter varje dag. Eller så som jag ska säga Nej, men då håller du gången i det. det är själv spel på mobilen som jag har haft lust att spela länge, men jag har inte den rätta plattformen. Zoo Keeper World. Zookeeper, det er skøy Zookeeper World, ja og det... Tog tok, Nicky en ikke deg ja, i Zookeeper Ja, hun var jo sånn legendarisk Det spilet, hun ja. var flink Det er sånn her nede triparade pusslespill Åååå Det var oh. på Gameboy'en eller på DS'en Mhm mm men det finns kun hvis du har har. <laughs> Excuse me, skulle säga Apple Arcade eller något sånt. Det är abonnemanget til Apple. men det säger folk är ett väldigt schysst spel for För det World. Du har väl grundspelet där du matchar dessa figurerna, sant? Men du bygger visst upp en eh um, dyr hage. Dyr der du har for eksempel, ja, du har masse løver, og så må du fôre dem ved å spille dette spillet. Eller spille mot andre. Så bygger du parken så kan du besøke andres parker. Og... Visst nok så det et veldig kjekt spill. Men da må en iPhone. Da må du ha en iPhone, og det, den, den type abonnement. Det koster det samme som en gamer-passe. Jeg er ikke langt ifra. <laughs> ja, ja. Og så jeg, altså jeg kunne jo hatt det på iPaden min, altså en iOS. Men det at du må liksom abonnere på denne ja. greia da, æsj. Ja, og da må du ikke bli hektet på det over for lang tid, i hvert fall. Altså. <laughs> da ja, må du spille ja. deg ferdig trial run. Ja, du får en måned på deg. Og dette er designet for å være sånn evigværende prosjekt, sikkert. Ja, mest sannsynlig. Nei, og jeg må jo kjøre uh, på. Nå er det bare nytt og snedig. Ja. Uh, litt flere uh. spelskuffelser dessverre. Pokémon Scarlet and Violet. Hette det Scarlet and Violet? Ja. Jeg tror det, ja. Uh, Vi snakker veldig gøy spill, men igjen grafisk sett på trynet. Uh, ja, det veld, veldig enkel grafikk Ser ut som det er fra 90-tallet liksom. Og enda så, det så krasjer fast. det som bare Ja Vi har vist patchet ganske kraftig Ja, jeg tror utviklerne kommer inn En sånn unnskyldning ja. Ja. på Twitter eller sånn. Litt skuffen at Pokémon Som er det mest svelende eh, Franskisene i hele verden ja. Klarer å lage sånn spill Det tror det solgte 10 millioner på første Uke eller i par uken Eller noe du er jo vår Pokémon-ekspert, Jukka. Altså, har du følt litt med? Er du interessert? Eller? Ja, det eneste jeg vet var at det var åpen verden. Mm -hmm. For det som er den største minusen med hele Pokémon for meg, er at du springer rundt og kreger at det er høyt gras eller at det er en gråtte, så kommer det sånn gjentatte kamper da, ja. hele veien. Ja. Men det slipper du. Ja, så du velger kampene selv da? Ja, for du ser dem i verden ja, ja, ja. Og jeg tror de kan automatisk okay. slåss også mm. Som barn som fikk med deg XP det er. Mm. det er ikke fullstendig random encounters Det blir litt mer sånn så Fine fancy tall Der du ser, ja, ser dem i verden Så kan du springe runt dem Hvis du selv skal slåss Akkurat sånn mm. Men hvis tekniske issues for spillet i seg selv, skal det bra? Ja, det har jeg hørt. Og mange Pokémon-fans har jo gledet seg til denne type åpenverdensspill. Ja. Altså, Sonic Frontiers er åpen verden, Pokémon er åpen verden... Altså, nå skal alle åpne i verden, for det ja. funker for Breath of the Wild å ja. starte en trend. Ja. Men det er ikke alle, det er ikke alle spillet de funker for. Nej. Jeg tror, altså, hva kom først her på en måte designfilosofien och så uttrycke eller motsatt. I typ Breath of the Wild tänkte jag okej, okay, vi har ju all det här elementen, det kan kan fan märkte kan det fungera bäst med. Mhm. Okej, okay, det måste bli öppen världen. Mhm. Men stämmer så nu är det mycket sant. Sånn, oh ja, med öppen världen. Ja, med vi öppen världen. Hur ska vi ta oss och göra det enklast möjligt? Ja. Okej, okay, kan ska vi göra med öppna världen, vet jag. Det är massor folk man. Ja, med ska ha världen. Har du sett Sonic klipp på Sonic? Hej. Det är sån rar verden de har byggt alltså. Allt ser ganska øde ut faktiskt, men in i mellan så har du såna eh uh, som bare är upp i luften. Og förfölj Sonic, han springer så fort. han spinnar på tank. Ja, han ska ju som en sprätt boll, sånt. Så in i mellan så går man på de här kinnorna och springer man. Han springer så fort att plötsligt så kraschar in en vägg. Men du ser ju väggen för den har ske loada in än <laughs> og der ser du en skikkelig krasj mellom Mekanikk og, graf og det grafiske at det, det henger ikke sammen her Sånn sånn poppin Det er svært Pokémon er vist også med det Og visst så er det veldig variable teksturer mm. oh, ja. Switchene er jo ikke kraftige Eller programmeringen er jo ikke god nok Til å ha teksturer som er gode for alt Så de som spiller Ser at noe ser vakkert og nydelig ut mm. Og andre ser som et Gameboy-spill <laughs> Ja ja, ja, ja. <laughs> Så det er, det er litt sånn hit med miss her Ja mm. uh, Og den siste skuffelsen som jeg kanske ska dela Er Callisto Project er det, det heter Ja, for det har blitt Pro ah, Callisto Protocol ja. Skrekspill, Skrekspill. Ja, det, det jo, ja, det skal jo plukke opp etter Dead Space Det ja. en sånn type Dead Space Men det er mer Spirituell Enn den og... skyt kroppsdelere av Før du kan ta knekken på det greiene Ja men historien var ske så bra, eller karaktärerna var ske så gode, var det det? Eh, uh, var det så trovärdige? Ja. Uh, ja. Det hadde, det blev hypeat mer än uh, sånn. ja. uh, uh, .no, uh, de har klarat att leverera verkligen så. Ja. Eh, men gamer.no, de ligger ju och går motström men så de gav en åtta av ja, 10. Ja, gamer. Mens andre har gett den 5, 6, 7. Men uh, når Norge såg trailern så Alltså det är shit spel jag ville spela, men det såg väldigt bra ut och jag trodde det skulle vara sån 8 9 spel. Ja, så att så det ja det sån grafiskt som folk säger, jo det ser fruktydligt, skrämmande og bra ut. Stämningen är liksom bra. Ja, den är väl god. Eh, men det är nog med kampmekaniken att det ting blir liksom det känns liksom sånn tråkigt och istället för skyda så mår det mycket sån du måste hoppa till sidan, dodgea som en boxare eller något sånt. Det ja, for det er jo nærkamp nærkampen Det er det skrutt av i ja. det bra. men det funker Hvis det ikke er sånn kjempebra okay. oh. Sier folk da uh, og, <laughs> altså, Jeg har bare lest litt Anmeldelser og hørt om for eksempel at Det minner jo veldig om Dead Space selvfølgelig, at det all hødden Er borte altså, Du ser ikke detaljer som viser livet ditt Men den bar på uh, I Dead Space Så er hele ryggraden din En, en lys ja. ja, stemmer viser hvor mye liv. Viser. Mens her i Kalisto Så er det liksom bare en liten del av nakken hans Som har lys på seg Men han tar jo og svinger så mye med kroppen At plutselig så ser ikke du hvor mye liv du har ja. Du ser liksom altså, Da er liksom poenget vekke For du mister litt sånn Kontroll på hvor mye ammo har du Og hvor mye liv har du Og plutselig så har du null kuler Fordi han svingte med armen sin Og der mistet du måleren din oh, ja. altså, mist, Du mistet det fra skjermen Soundset sånn så funkar sig det. Ikke det. Um, men uh, for Alle alla de här tallena förstör ju Ja. Det vill meningen at det, de ska göra det mer uh, immersive. Immersive kommer nog det. Men i stället var så ja, det tappade ut av upplevelsen rätt så sett för det är det du någon vill leve sig in, ja. du dyker ner i det. Mm. Inlevelse men en ting som jeg har blitt positiv overrasket over, det er et hørespill, som hører til spillet, ikke sånn direkt at du spel i dette hørespillet, som sånn folk, det er jo... Altså, hørespillet som er et radioteater? Et radioteater, ja. Den det, er en, ja. det er en podcast, Ja, det er som du kan abonnere på, hvis du bare søker opp Callisto-Portokoll. Uh, og det, det er kanskje så... første episoden, og da var det veldig inn med DSRS, så jeg forstod ikke så mye. Nei, du hører, det, du hører plutselig bare mye sånn, Glade. Det er de to som snakker sammen på med ja. og mye stønning av Uling. Men etter hvert så på en måte ruller de opp historien, og hvem disse folkene også er. Jeg synes det er veldig bra gjennomført. Ja. Uh, så det vil jeg anbefale alle lytterne å høre på Kalisto. Mm. Og det føles mer som en type forhistorie, for det er ikke de samme karakterene som er i spillet. Men uh, i dette så har du blant annet Gwendolyn Christie, som spilte Brianna Tarth. Okay. Uh, Og så har du også uh, Michael Ironside, som spilte Sam Fisher fra Splinter Cell. Uh, så ja, det er liksom utrolig hvor mye du kan fortelle bare ved hjelp av audio. For det høres ut som du hører på en film. Det er, det er på en måte, du hører Stemning fra en romstasjon Monstre ja, Det er ikke bare høytlesing, det. Det er ikke bare høytlesing det er, Dette er innlevelse, dette ja. er skikkelig bra faktisk. Men det er jo det er lagt i, I samarbeid med Clisto altså det, er jo, det, det er ikke bare amatører Dette, det er, det er budsjett på det Ja, ja det hører du jo på Nævna som Ja, involvert Michael Allen sier at han er Galatteft, sjätte. Uh, ja. Ehm. Ja. Um, det är gräv vandel i nordefall. så det var väldigt bra. Uh, var en god nyhet? Eh, I saw a very nyhet, ja, Witcher. Ja, ja. En ja. remake. Ja, alle det som är det här Det är kul. Jag är ganska glad för det. Vad har kom på linje och har fått en PS4? Ja, ja, ja. <laughs> Jag har inte spelat på Shine. När kommer det? Nu om då. Jag har spelat Dragon Age 1 och 2. Nej, och nå någon snackade om remake. Jag tänkte Witcher 3 uppgradering. Ja. Den, den var gratis, men remaken är ja, sig gratis. Nej, nej, remaken ska de bygge opp. Det var det var ja, hinta liksom. Ja. Det var något kryptiskt som CD Projekt Red la ut sån, "Vad är det rätt för något?" folk lurte. Plötsligt så droppar de bomben. Ja, att de ska laga en bygga upp 1 for grunden av. Ja, jeg har jag har heller inte spelat 1 eller 2. Ja. Så det kan bli väldigt intressant. Ja. ja. Så, men det är det stickorna. Du vet om ni fortsatt jobbar med jobbar med eh uh, Cyberpunk som har fått en skiklig uh, sån renvaskning altså de ja, det funkar nog har da. det funkar det som det skulle ha varit när det blev ble Men det har jag gratis uppgradering visst du för att ta en PS4 version. Mhm. Och det är väl nå med i cirka 14 december tror jag. Men graden grafisk overhandlinger av Witcher 3 kommer. Mm. Ja, så. Så det er jo fint med dette her med at det er sånn... Jeg tror det er et resultat av at det er ikke er nok nye konsoler. At man har fått veldig mye gratis oppgraderinger. Ja, ja. Eller å betale en 50 der på å få en ny versjon. Ja, det er ikke sant. Så det er en sånn risiko veldig... investering da. Det er ikke veldig mange spiller som bør utvikle kun fra Playstation 5-er lenger. Nei. De prøvde litt på det i Windowsen. Og så det nye Ratchet Clank er yeah. jo Playstation 5, så derfor er det jo Ja, ja. Litt synd det, men... <laughs> ja, det kjempevendig. Sånn. Men uh, ja, det er alt du har blitt bare litt, litt for kjøvet. Yeah. Sånn, denne generasjonen da. Mm. Og, men syns 2023? Ja. Det spiller noe å si. Eller det er bare masse skuffelse over ting selv i webberen. <laughs> <laughs> uh, Last of Us la ut en trailer eh uh, altså av tv-serien. Mm. Hur som var setup? Nej, men det ser väldigt bra ut. Det gör det. Ser... Jag har sett lite sån små klipp här och där, men ja. den trailern de lade ner att jag inte har jeg ikke sett den. Men uh, ja. Men är liksom på om de tar hela spel i första säsong? Eller eller vad ska såg? Du såg så massa klipp av ting jag husker från första spelet. Ja. Men jag vet inte om de kommer til att fullföra det hela uh, for hvis de gör det, så er ju TV-serien over på to sesonger. Ja, men altså, to er hvis... litt lenger, så kanskje det kan de dele opp i to... Det kan være. det kan være. Så hvis ja. det blir totter i sesonger, så er det helt greit. Skal det bli åtte sesonger? Nei, det det nei, nei vi må stoppe der, ja. ja. Men det kan jo være at det første sesong er jo bare halvparten av første spill. Det kan det være. Det ja. vet jeg ikke. Det klarte ikke å tyde. Men um, stemningen, disse... Og hva kaller du disse soppfolk? Det har ikke gitt navn altså, de, ikke som, de kan zombier, men... Uh, Infekte, det er ikke det, altså. det Det er bare infected. ja Og sånn klikker, så de, de, de sånne klikkers, og de som har lyden Ja, klikkersen er kule Det er en kule oppfellelse uh, Ja, ja. Uh, Men uh, ja, bare se traileren Jeg tror dere kommer til å bli overbevist For det har vært en del dårlige TV-serier uh, Basert på tv-spillet de siste Halo for eksempel, skuffa mm. og så nå kommer The Witcher 3-skuffa <laughs> ja, der jeg bytter jo de hovedskuespilleren, dessverre ja, han har han en sesong igjen han som så, så trakk seg, han ville ikke mer for at hvis vi skal gå etter hans sasjon da mm. og det som virker å være den vedtatt til sannheten på Twitter i alle fall, er at han har gått for det at han var uenig i den retningen de for de, mer, de har gått mer og mer vekk fra at det er sånn spiller. Mm. Uh, og han vil ha det inn på det, for han vil være tro til kildemateriale. Han er jo en fan det dette? Eller? Ja, han er en blodfan. Ja. Mm. Så uh, det, jeg krysser jo fingrene, for han har tidligere sagt at han er en blodfan av Mass Effect. Og uh, det er etter at noen skulle det skjedd at de lagde en tv-serie TV i det, så snakk med han med en gang. Mm. Det har han tidligere sagt, så det er jo sånn... Han er jo veldig fan av 40k. Uh, og han ja, sier han Og vil ha en rolle der uh, han, ja, det er, det er. Er han er Større nødvendig Han er sånn tv-kjekker Og filmen opp en gang Ja Men det trenger vi ja. En som representerer oss ja. Ja. <laughs> Vi trenger en sånn hunk Som så representerer oss ja, en game, det ja, det, <laughs> Superman Han er, Superman så. Ja, det er så Superman så ja ja Flott det Superman og Mm. Nei, eh, jeg har ikke flere Spillnyheter Om ikke Dere har noe dere tenker på? Ingenting spesielt liksom. mm. Nå kunne du komme på Yrka som var raska i kjeler di. Nei, altså vi ser jo stadig Sånne nyheter om PSVR 2 Ja Det kan du ikke ha så langt under Det ja. var litt stille kanskje Nei. siste måneden Og så er det jo Game Awards nå om to dager. Mm. Mm. Og der kommer det alltid noen nye avsløringer. Ja, det, folk har spekulert i hva kan komme nå. For de, de, de pleier, og de ligger å droppe noen store nyheter der. Ja, så jeg håper de dropper noen der, som har, på en måte sier hva som kommer Har du en tanke? Det eneste jeg vet, jeg gleder meg til Hogwarts Legacy. Ja. Oh, ja. Den verden jeg gjerne skulle ja. bare fordypt i. Du har tro, det er... Nei, det vet jeg ingenting om. var bare liker konsepter. Jeg har ikke studert trailer og sånt. Ut ifra det lille jeg har sett av gameplay-trailer, så ser det veldig, veldig bra ut. Ja. Men er det sånn type... Altså, type sånn åpen verden, der du er på ja. skolen... Men skal du ut på oppdrag, eller bare på skolen? Det vet jeg ikke. Så langt så tror jeg kun de har vist fra at du er på skolen. Så jeg vil tenke meg at det er mer som skjer enn bare at du er på skolen. Ja, for det er det veldig kjedelig. Da tenker jeg Bully, for eksempel. Det er der du mobber andre elever nå. Ja, det var kult, vel? Tenk at vi har to kommer av to dine februar. Februar nå? Ja, sant? Så det er ikke langt om da. Ja, du kan ta rundt spesielt pensjøp allerede. Hvornår? Det, er mm. det har jeg ikke merkt det uh, den For den gamle er litt sånn 6-7 Begge dere to er en den gamle VR-en Ja Og den er fin, men litt mye ledninger Ja, de ja Det er to ledninger som kommer ut bak uh, Men de henger, de henger sammen ja, ja, de kommer bag, fra, bag Nei, fra siden av til spøy. Ja. Mm. Så du bør hiver den over skulderen, hvis ikke så ligger den og dasker foran, og du merker den helt klart. Ja. Nå hiver så klarer vi fort å klemme den. Ja. Men det er, det er to ledninger, men de klemmer seg av noe på seg, så det er en tjokke ledning der som kommer ut. Og så altså, er det en ekstra liten ja. konsol. <laughs> hvis du har headset og øreplugger, så går den i ørene din og inn i... Hvorfor ja, en kabel, den samlar sig. Ja. Sammen med de andre kablene. Men ja. du har att hänge ju eh ørepopper. Det är oh, Ja, det hänger i holster. De, så det kommer med, de i själve headsetet, så kan du kan bare plocka ut fra ramen och så byta ner den. Ja, i toen? Eller, en Eller 1-en. 1. Ja. I headset. Men oh, nej. Jag tror jag har som lite var to sån små örepopper. Eh, två sån hål du kan stappa in eh krä och de två papporna så du bara ut och puttar i. Mm. Så får du ljuden in i. Men sa det ju vad stå kostar så sa på att så eh det var inte så någon spelte TV här. Förs jag hade besök. han hade de öronen så då hör jag knyg ljuda liksom. Mm. Så han hade ju all ljud när han var helt inne i Men blanke TV för han Ja. Hmm. Nei, kanskje vi har to blarlig kulte å på Kanskje de vel, Vi har ju sett sånne konseptvideoer Hvordan ser det ut, og hvordan ser ut men mm. ja. vet litt så hvor mye den kommer til å koste Tror jeg Heftige pris Da ja. har eh, ja, du et par tusener Nei, den, ja. du kunne kjøpe den for 6.000 6.000, ja, ja, ja, herregud Det er jo som Det er en, en konsern ja. det, det Men denne funker jo Du trenger jo maskinen i motsetning til andre VR-teknologi som på en måte løser i seg ifra en boks, ifra en PC som du skal kunne ha VR -en for seg selv. Ja. Så nå, nå sier jo noen at på Playstation de tar et steg tilbake ved å binde den til eh, eh, altså PS5-en mm. dessverre, med kabler og med at disse må snakke sammen. Og da ødelegger du noe av denne friheten som VR skal være da, og går rundt og Gjør som ja. du vil Men vi må se, vi se. Ja. Andre ting som du tror kanskje dukker opp Spill som kommer i 2023 det eller det noe som er der? Som lusker framme. Det, det ryktes at uh, nesten Dragon Age kanskje kommer i, i 2023 ja. Men samtidig så går det å rykte om at det, det blir nok ikke før starten første kvartalet i 2024 ja. Men eh uh, alltså ryktet är går alltra första halva eller 23 till första kvartalet 24. Så. men det kan fort påstå at det kommer. Ja. Så jag har ju gått att komma för eller en senare. Mhm. Inte för att jag dessvärre men ju fortare de blir färdig med det, jo fortare kan de flytta fokus över till att laga <laughs> det <nye> är <mass> effekt. <laughs> men man har ju sett så lite såg i tre produktion. Man har sett lite mass effekt. Om det var noe på 7. november nå? Ja, ja. Det Hva var det lastig. de viste? Vi ser på 10 så bilder for å vise både litt konsepttegninger uh, ja. konsept og de sleppe. Det var et All, her, Ja. Det var et livklipp? Ja, yes. så noen klarte å renske ja. Så viser jeg at det er Liara i, i livklippet, og en geff. Ja. Uh, og de snakker noe om human... Uh, Hva var det? Nei, jeg husker ikke. Et nei, nei. Et, after the council will be furious and they ja. always underestimate human Kan vi se en koncepttrailer uh, eller en segertrailer av uh, Mass Effect? Tillsant. Nej, du tror fokus ja, altså det fokuset på Ja, så det är två månader sedan de designade en lead writer så uh, uh, det är nog en tid till til det kommer något mer hon om, om det. Ja. Men de driver fortsett att släppa varsita teasers. Mm. Eh uh, och det kryrer forskjellige teorier om hva som kommer til å skje, men det er en del av de bildene de viste nå uh, ligner veldig på, på for eksempel Omega eller Illium eller mm. et eller sånt og da kan det tyde på at det er relativt kort tid etter uh, mens Vectri at handlingene satte. Mm. mens andre ting tyder på at det er flere hundre år frem i tiden det er ting som tyder på at det kanskje er satt i Andromeda Galaxen, mm. eller at de skal knytte dem sammen På en eller annen måte og, mm. ja. Men de, de driver seg hjemme Sånn små hint Og ting I disse her bildene mm. For de vet at uh, Den ihuget fanbasen De sitter med lupe Og skal kikke på hver pixel For å se om de finner mm. Så det var jo en, en fan så klart Og så knekket denne her uh, Lydfiluset For det var bare støy Mm. Ja. kun støy og hun klarte da også å renske opp dette her og, og få fram den lyden som <laughs> ja. var og da, da går liksom Michael Gamble han sier hovedkampag han er liksom inne på Twitter og sånn, yes, godt jobba, det vant dere der det, ja. sånn? det, det kryr av av sånne små hint og, og sånt i det det er litt ready play one-hakt i dette <laughs> jeg har hørt det nylig på den gamle episoden med min intervju han vært vill play one översettaren. Ja, mm -hmm. jo... ja, det var det minner mig om alle de kryptiska hintar som är lagt ja. og det skattejakt och uh, sånt och uh, påskägg och sånt. Eh, ja. Ja, vi driver droppa sån små hint då då för att hålla det hålla intresset uppe. Så jag jag håller mig optimistisk. Det ser mm. alltid fram till med massivt. <laughs> kanske är det så att lyrtar bara kanske med få senare om Elder Scrolls sex, det var länge sedan. Har det ett namn? Ja, ja, det har ett kodnamn i alla fall. Ja. ja eh. Nej, den men festen, serien. De men vad var sista Elder Scrolls-spelet? Skyrim. Det var det ja. Och det är ja, ju el ja. Elder Scrolls online i ja. men eh. Uh, ja. Ja. ja. men det känner jag inte. kom ut på det meste som kan krypa gå. Till och med sällskap. Ja. <laughs> ja, sant, riktigt rolig. Jag älskade den gujen. Ja, den det var en stund jeg hadde Skyrim VR Ja, det har jeg <laughs> Er det gøy? Ja, ja. Jeg, jeg, Det kommer til å høre veldig overraskende ut Men jeg har spilt en time eller to Hva tenker du da? har No Man's Sky VR Reasjonen Jeg har ikke åpnet en gang Så det har jeg ikke prøvd jeg har prøvd en halvtime Selve No Man's Sky Men ikke noe med ska vi gå över och och gettet kan som blir game of the year overall? Ja, altså, kanske räcker gott nog den kategorin där. Jo. Eh, ja. uh, men ska ju gå igenom uh, alltså uh, varje vad kallar du det? De nominerte där. Alltså kanske ja. vad säger de nominerat ja. och Craftway. det du har A Plague Tale, Crossig Requiem, eh uh, alltså det uppföljaren till Plague Tale. Mhm. Så har du Elden Ring självförlili. Är ja, det alla shellen hen? God of War Ragnarök. Uh, Horizon for Ben West så Playstation 5-spill uh, Stray kattespillet som du har prøvd yep. og Xenoblade Chronicles 3 på Nintendo Switch en uh, rar mikser av alt kan, Skal vi stryke en hver du begynner med som vi tror definitivt ikke får det Ja, hvis man det samme da Nei, men alle måste stryke en så du yeah. kan begynne med Skal jeg ikke bare si ja. tror ikke Xenoblade Chronicles som vinner, nei Nei, det er alt for snevart. Ja, ja. Kjell? Å, oh, uh, så nå går nå. <laughs> Ja. Nå går Nei, jeg er som... enig mye, tror heller ikke Sino Blade Chronicles får noen Game of the Air uh, til. Må du må ta vekk en til? Må du må ta vekk en til? Ja. Uh, tror ikke uh, Playtale Requiem for. Nei? Nei. Det, det er ikke det det for snevart, men... Uh, en del av de konkurrentene er rett og slett for rundike det har en sjans, tror jeg. Mm. Jeg har hørt det et veldig bra spill, men... Ja. men ja. Det er noen andre spill her som virkelig er imponert i år. Ja. Mm. Nå kan det være at jeg uttaler meg om ting jeg ikke har på, men jeg tror Horizon Forbidden West skal vekk fra den lister. Ja. Jeg er tilbøyelig til å være enige med deg. Ja, for oppfølgere må wowa. Det fikk wow, en det hadde det var hyper mye mer enn det virker å ha tålt Ja, for det levde ikke opp til forventningene mm. Og det var litt dårligere å spille Enn det ene var Ja, det vet jeg ikke mm. jeg Eller ikke bare har forventningen vært større jeg, jeg, jeg tror hvis du ser isolert på det Så er Horizon Forbidden West bedre Mekanisk mm. Men altså, hvis du ikke har spilt Enen og toen Så kan du gjerne spille toen Men hvis du allerede har spilt enen Så føles toen väldigt läkt. Ja. Och där kan i alla fall köra overall game of the year. Nej, det Så måste står jo igen med med två uh, veteraner mm. ja. Elden Ring och ein katt. Så kom tidigt i år. Mhm. Och Ragnarök så kommer nog. Mm. Mhm. Och så har väl Pusigatten der som bara kom fram ingenstans. <laughs> ja. Men det var ju en var jo hypad till skyene. Strange. Kom, ja. Och okay. jag ikke gameplay-trailer og sånt, men jeg så folk snakket om det, det var absolutt alt. Mm. Men så, så via et par av de folkene jeg følger på Twitter, så er det jo ganske mye rart så, så de følger på Twitter. Så jeg får ganske mye rart på den Twitter-featen min, så det kan være at det er bare meg og masse crazy-cat-ladies, jeg vet ikke. <laughs> jo nei, men det, det er men det ikke var... så godt kjent med kattespill, altså. Der er ingen expert. Men altså, det lille jeg har av det, det veldig gøy men ikke noe sånn altså det er jo det ble jo kanskje arketypen av en silent protagonist ja. det, er ikke, det er ikke noe dialog involvert her og så allt må være via uh, liksom visuelle clues og, uh, og sånt ingenting kan være via at en robotstemme sier til deg, å oh, nå må du gå bort der og så må du gjøre sånn mm. i Okay. Har du ikke en kompanjen med deg? Jo, du ender opp med å en kompanjen med deg Så ja. du på en måte bygger selv Former deg en liten sånn robot-tass uh, mm -hmm. Så hopp in i sekken din mm -hmm. um, Men det er cirka det jeg har kommet til At jeg får låst opp handen Og at uh, spillet blir litt større mm -hmm. så. tror det vinner en mindre kategori han är kanske bästa game direction. Narrativt ett leverant. Ett par som kan inte dra mig sig. Mm. Ja. De det är tosig in the game of the year. Nej. Men når det är sagt som man bara skiter i att fjoords vinner, vem som brukar huska det. Nej. It takes 2. Den vann game men det är och det var sånt, oj ja. Det er lite hon sånn snevert indies, jag har sånt double, double Nei, sånn, å, ja, men men nu husker jeg ikke hvem ni andre kan konkurrere mot. Men it takes 2 er visst en sånn meg abouta spill på samme måte som Elden Ring og God of War Ragnarok. Ja, vad han? med abouta, men sån som blev det i hypotek. Ja. Ja, ja. Ja. Men det uh, jeg, jeg jeg jeg står bak den. Jeg ved tippet. Mm. Så jeg liker tips for at Elden Ring eller God of War uh, Ragnarok. Mhm. Men den velger én då. No, men nej så. Ja. Oh, down to the Wire. Eh uh, tror God of Wartan. Ja. Det är kanske det lite kärlekslösa valet, men jag tror den sticker ut med. För innan man börjar. Ja. Utredningen <laughs> är har jag har kanske God of War någonting. Uh, eh, har så vitt spelat The Ring. Eh, uh, jag uh, har fått höra från anmellare att eh han snackade om Uh, det var tilbake til Demon's Souls Det var enten Demon's Souls 2 eller 3 Den hadde bare fått spilt 30 timer Eller det som Demon's Souls fans kallet for A sample <laughs> <laughs> Det hadde ikke vært Lifetime uh, effort <laughs> Ja, det er ikke sant Ja <laughs> Men uh, um, Jeg tror enkelt og greit at God of God har På At det er Friskere i minnet akkurat nå mm. det er mer snakket om akkurat nå jeg vil tippe at hvis det er at de hadde kommet ut samtidig ja. så hadde det vært veldig, veldig jevnt mellom de to Horizon Forbidden ja. West og Elden Ring kom jo cirka samtidig, ja. og da var Horizon bare forsvant, ingen som snakker. Ja, ja. for ja, de, de snakket jo om at Horizon Forbidden West skulle være så mye ja. større, ja, ja, ja, ja. og så kommer Elden Ring og så sånn, ja, men vi svarer <laughs> du er jo pitteliten i forhold. Ja. Så, uh, ja. Nei, jeg tror at du går til å ta det. Det er, altså, det er en franchise som folk kjenner veldig godt til. Det er en franchise som så, uh, veldig konsistent maler ut Kvalitet mm. uh, uh, Folk har ventet Veldig på å Se hva fortsettelsen Skulle bli etter, etter den nye retningen Forrige av det våre tok mm. uh, Det har vært De har fått veldig mye skrøyt For historien Og ikke minst uh, Karakteret byggingen Og Og det är mer då karaktärdrivet än Elden Ring. Er. El Elden Ring är ju så sånn som de andra dimensionsspelen, det världen som berättar historien. Ja, ja. ja. Og God of War blir mer personfokuserat. Ja, det og jeg tror jag att det huvudsakligen gör att det, at det sticker av med sig. Tror jag. Det, mm. det blir mer personligt än mm. Elden Ring. Nej, det är ju också. Ja, min tusen. Ja, du typ bara så. Här? Ska ska det vara till slut? Ja, ja. For jeg så, det som jeg kanskje synes rart, det er en kategori her Best Narrative. Mm -hmm. Og det er Elden Ring nominert. Mm -hmm. Og det er kanskje dratt litt langt til å det for et narrativ. Men det er, over, ja. det er jo en sånn overarching story der med at dette det, det skal skje, men det blir fortalt via handlinger ja. enn via historien. For, for den som gidder å si sammen historien, men det gjelder ikke sånn i åpen verden som de det gjør i andre spill, altså. Nej, Det blir for løst. Ja. ja. Du gjør med det og sånn. Sånn, annen skal jeg ta en dagbok fra 10 interessante sider, og skal jeg mixe med sidene fra ti tilfeldige dagbøker, og så blåser jeg alt himmelhøyt, og så er mm. det opp til deg og så pisser jeg sammen dette. <laughs> Noen elsker jo den, den måten. Ja. Ja, men det må være litt for det skal gjelde. Jeg tror det går ned i Oli's Stray, for eksempel. Mm. Eller altså, i Journey. Mm. Jeg tror det er for åpent at altså jeg ville kalt det et narrativt. Et narrativ må han drive Narrativ må gå et eller annet sted fra et eller annet <laughs> ja. Men det er jo det så jeg, så jeg, altså, Det er jo din protagonist Som driver narrativet Men det er jo alt narrativ det... Nei Minecraft er jo narrativ på. Nei, det er det ikke for, for det er et sammenhengende narrativ I Elden Ring Men det er veldig uh, Avhengig av jeg og dine handlinger ja. det, det er jo ikke et persondrevet narrativ, det er et verdensdrevet narrativ, ja. det er selve spillverden som driver narrativet uh, eller det er selve spillverden som har narrativet, og så er det dine handlinger i spillverden som driver det ikke det er det make sense? jo det make sense, og jeg må jo runde denne før jeg gjør min endelig er dom men jeg tenker at jeg tenker at det kan nok vente litt jeg ser den, poenget litt, Jokka Ja, det er en ja. verden Og verden har det skjedd ting i før du kom Veldig mange fæle ting ja. ja, men om det er et narrativ her Narrativ Må jeg nesten knytte opp til personer På et eller annet vis Om det er et narrativ En fortelling mm. ha. Ha, Ja For eksempel at dine handlinger er du lager du den historien du lager deg ja Men en historie må være noe mer enn en hendelsesrekke Man må jo ha noen motivasjoner Og å... Du har jo et overordnet mål Du kan det jo Det er ja. The Elden Ring Ja, ja. ja. Så har blitt knust i denne her Ja det er sant Kampen, og så er det Ungene til denne her så har tatt med seg hver sin shard Av The Elden Ring Og så okay. må du da ta knekken på for å Settet sammen i Elden Ring. Jo, ja, da ligger den i en bakgrunnshistorie. Ja, du, du har et veldig tydelig mål. Ja. Men øh, det er jo veldig... Hvis du kommer frem til det målet, er jo veldig mye løsere. Det er ikke et stramt narrativ for seg. Men. Nei, det var veldig løst. Jo, men du har rett. Det er, er en fortelling her. Det er jo skrevet en av de mest suksessfølge moderne forfattere. Altså, det er jo han... Ja, det, George R. R. R. Martin Og det tror jeg er den eneste grunnen til at dette inkluderte ja, Det tror jeg også Fordi, fordi det sånn. George R. R. Martin som skrev det som vi noen, noen, kan vi jo i historien Men det er jo andre eh, Bloodborne Souls Spill som har blitt Nominert i kategorien beste narrativ Men det er ju mye strammere Enn The Elven Ring er siden de har kjøpt på verden Så det ja, de, er lettere De burde jo der men det, det er där det är mycket lättare att driva ett narrativ fördi det är mycket mallinärt. Ja. Eh, världen är mycket mallinär så jag hoppas ju kritiska löfter och garanterar på detta att så finner jag det narrativet som som är mm. bak i 1000 1000 många tusen, tusen, tusen det's väl. Mm. Det många tusen egentligen det's väl. Vandrar för sig, kan jag tro spel året spel så tror jag faktiskt det blir Elden Ring då. Nå har du på en måte argumentert mot at det er et narrativ, men du ja. tror likevel det kan vinne Game of the, Game year. Of the ja. year. Fordi det skilde seg ut fra de foregående spillene. Det gjorde God det of gjorde. War, hva heter den forrige? Hette bare God of, War, ja. God of War? Ja, den skilde seg ut. Ragnarök er jo en, mer av det samme, men forbedret. Mm. Så det er ikke tenkelig, men jeg tror fordi Elden Ring er noe nytt, så vinner det. Ja. Mm. Mm. Nej. Ehm. Det är så många bra grafter då. Nej, jag tror faktiskt att det Elden Ring sticker med segerun. Uh, men det alltså det det är lite samma som du säger, ju att eh uh, alltså för så har ju dessa FromSoftware spel varit som sånn smalare. De har ju appellerat till massorna. Nej. Men plutselig nå droppet liksom en atombombe. Alle snakker om det, og alle var opptatt av det i flere måneder. Ja, i mars så gjorde det da. Ja, og det var liksom... Det var, og den fikk jo tid over hele banen. Ja. Og plutselig så skulle alle den denne type spil. Og folk elsket jo bli straffet. Mm. For du blir jo straffet i Elden Ring. Men det var noe med liksom... Det var mange som liksom innså at dette var gøy faktisk. Å dø utallige ganger. Men når du endelig tar bossen, så är det så tillfastillande Og folk gjorde det online på olika måter du hade han när let me solo her fyren på ja, youtube stemme. ja ja, ja, ja. sånt så det putschade upp såna det är ett nätfenomen av folk som spelade på rare måder og att det blev liksom det växte ett sånt samhälle det, ja det blev en kultur eh, det er en kultur ja så det var liksom et, et, et det var tid på året, det var liksom allt omslugne eh alla snackade om Elden Ring och till och med jag som hata sånt spel. Runna där och brukade 170 timmar på det. Mm. Och det är 170 timmar så du kanske aldrig får igen. Fast ja. man köper en kanation eller någonting. <laughs> så, så, så det må jo bety Norge. Så det jag tror det har han en, en sån kulturell int fotavtryck. Eh ja. som God of War är väldigt bra spel Og jag ser liksom att uh, God of War you make sure når jeg spiller, så gir det meg mer emotionell eh, hva kan man. si, jeg føler det litt mer personlig. For dette er som er på reise, og du ser liksom følelsen, mimikken på Kratos og Atreus, altså, det er så tydelig. Det som om du ser en film. Mens Elden Ring er liksom en sånn kryptisk, svevende torkedrøm av allt mulig. Og du ser så mange fæle ting i Elden Ring, og bygninger som ruiner, som har vært der i tusenvis av år. Alt er bare liksom en minne om et eller stort som har vært der før i tiden. Og du bare kommer inn der, og så ser du restene. Og altså, når du spør meg nå, hva er Elden Ring, så er jeg ikke sikker engang på hva som har skjedd. Det er disse gudene der, og så er det... Jeg tok bossen, men jeg vet faen, hva det er for noe, sant? Så, så jeg tror... Jeg, altså, Elden Ring vinner fordi det er bare et veldig solidt, bra spill som, et, som har gjort et inntrykk på industrien. Eh, men hvis det, hvis det snakker om et narrativ og et spill som er litt mer sånn eh, personlig, altså som, som du føler noe, mm. da er jo nok God of War et bedre spill. Ja. Eh, men ja, vi vinner Elden Ring bare fordi det er så fantastisk det är så det. awesome det är awesome alltså det det det det är ordet för det det är det liksom det är dags att se en gud eller något sånt. Jag kheter den här guden i i universums rummet. Kutuutu. Kutuuler. Ja. ja, det är som att se en kutuuler detta. <laughs> Sant? Det du blir sån oh my god jag kan inte se for jeg jeg blir galn. Ja. Den känslan får den medlen bringa. Hun har blitt litt småere litt, ja, ja, ja, ja, altså, hvis jeg brukte... Jeg, jeg brukte... kom mange timer på hun der... Uh... Melania? Melania. Hun var en bitch, altså. Men... Hun Ja, sorry. Det ja, jeg vet at hun språk. Hun ja, trenger jo bare en sånn sailor, kan du? <laughs> Men Melania, altså, folk poster jo masse Kjenstet, videoer. Kjennsene har tatt språket å kjenne. Ah, oh, ja, ok. Ja, ja, ja. ja altså, alle, alle, hadde, alle hadde sin egen historie om hvordan de slo Melania. på hun var helt forferdelig. Den verste bossen i hele spillet. Okej. Okay. Men vad är det? På säker på något og jobba och slita och grina och blör. Och allting manglar i Melania. Kommer du att hanra fram med det? Eh, nej. Du vill inte ta leg med one shot här. För för eh alltså jag jag kommer dig de dig jeg kan gå med deg, men jeg, du må gå den siste til å gå gjennom døren selv. For hvis, hvis du... Han er litt så grannøysvak. For den følelsen av å ta jo selv etter så mange timer, det er ikke noe jeg skal ta fra deg. Jeg, jeg har den følelsen av å helt sånn standard mellomboss. Jeg har den følelsen når du kommer ut og de, de møter den første karen. Det var en, en liten, siste liten ting og så, og så skyter inn. Det var, det var et par ord jeg ble litt merke så du sa... Når du forsvarte Elden Ring foran God of War mm. Og det var at du sier at det, Og det var Og det var, så, det var så mange Og de månedene Og Jeg tror det er det Som gjør at det kanskje er God of War For mm. alle det som var Elden Ring For, mm. for det, det, det er folk, folkesystemet mm. Og folket de Glemmer eh, fort? Ja. ja, nei, ikke glemmer fort Men folket er er veldig... Vi uh, uh, uh, har alle ADHD alltid på sig. Vi har alle sånn, oh, det er shiny, oh, det er shiny, mm. oh, shiny. Oh. Ja. Så, altså, du hopper sinnssykt fort fra ting til ting. Mm. Og folk var, gikk mann av huset og tok helt av for Elden Ring for, at, for ni måneder siden. Mm. Nå tar alle helt av for God of War. Mm. Og det er det som gjør at jeg tror at det er God of War som tar han. Men jeg tror det kommer til å være... Jeg tror ikke det er mye som det.. de. Mm. Det hadde overrasket meg hvis det den ene eller den andre vinner med en sånn 15-20% overvekt av stemmene. Jeg tror det ble veldig, veldig tett. For det er to uh, uh, juggerne utover om noen spil. Mm. <laughs> Joka, ja. vil du du se på andre kategorier? Eller? Nei, nei. Må, du er fornøyd? Jeg er en liten lek, og så må vi dra i veldig. Trenger du pause? Man... Nei, men vi kan ta en nytt oppdrag. Ja. Da er vi veldig glade for... Uh, Game of the and video gaming awards med Jeff Keeli kan man hata. Keeli. Ja, han gör en solid Kylie? jobb kvart år eh uh, så ber nok bra show på fredag. Kanske vi ser han Nej, vi kanske ser han samtidigt. Ah, ja, ja. Nej, han du natta fredag. Okej, oh, ja, ja, det är det alltså. Okej, okay, då bara gå och får se överskriften. Ja. Velkommen til en, en lek inspirert av adjektiv-historie. Madlib! Mm. Madlib ja, er det Mad det heter på engelsk. Yep. har sett på teksten som sto bak på en speleske. For yngre lyttere så er det kanskje den beskrivelsen som i dag står i e-shoppen eller på, på Steam. Mm. Som skal selge inn og få deg til å bruke dine surt oppsparte vaskepenger på dette. Boxblurb. Ja. Mm. Er dere klar med Ja. Selv, hvis du kan adjektiv. Flott. Flott. Weep, kan du gi meg et substantiv. Drid. <laughs> Jeg må tegere grensen her, vet du. Uh, og så kan du gi meg et adjektiv igjen, ja, weep. Uh, um, grønn. Uh, Selv, kan du gi meg et stedsnavn. Stedsnavn? Sibir Oi, oi, oi, ut til Sibir? Nei, ja, det er så kaldt nå for deg, altså. Ja <laughs> uh, Og så kan jeg få et adjektiv av deg, vi Øh, uh, julette Er det adjektiv? Ja, ja. ja. Tall i fra kjell? Uh, 72 <laughs> Tall i fra uin? Uh, 69 <laughs> ja, en av oss inte. Ja, ja. ifall det körde. Är nyrd det? Oj oj oj, vad för spel blir detta? Ja, jag checkade mig fram. Eh, idiotisk. Ja. Uh vad jag hoppställer i farskell. Eh. Jag menar för att försöka hålla det sture inte och så säga eh eh högerskinka. Skrösa. Så vi måste hålla sig var dig här. Mm. Hälsemässigt tillstånd ifrågi. Oj. Eh altså det må være korona uh, uh, ja. hvordan kan jeg uh, beskrive korona korona bare ja. er ja. uh, ok, er vi klar med det? ja da skal dere gjerne ikke spille dette ja, jeg får bare ett du leser det en gang jeg kan lese det opp jeg tror en gang er godt okay. tre <laughs> Flotte ja, ja. <laughs> ut, <laughs> landed med. in grönne Sibir and the humans suddenly find themselves atop the julet species list. The odds are 72 216 <laughs> just the way our main character likes it. Butt merging features. Dive into idiotic third scenarios. Armed to the högre cinke <laughs> movement control, corona dealing matches. Total pentium support. Okay, så so detta här 90-tal alltså. Så du sa Total Pentium Support? Ja. ja, ja men så det er vi... type Quake kanskje, eller uh, Top of the Species? Ja, det er hørt uh, du synes om noe uh, innovasjon. Top of the Species, ja. Ja, uh, ja altså Species, det er jo snakk om en rase, ja. eller noe sånn folkeslag, eller noe sånt. Ja. Uh, så lander vi på en planet, eller noe sånt som det liksom, så er. Ja. Uh, og... Liten odds for å overleve, noe som passer hovedkarakteren bra. 72-69, så er det er ganske god odds. <laughs> <Ja. laughs> Se, det er ganske bra ga, det. Ganske ja, det er overraskende. Ja. Uh, uh, Jeg skal til spillet her, Bot Murdering Features. Bot Murdering? Å oh, ja! ja bot, murdering Features? Well, Murdering var noe du sa da. Ja, mye av det, ja. Så det er bot yeah. uh, et eller annet. Ja. Verden, da, et eller annet. Uh, bot, bot. riding? Uh, Mac Warrior, eller noe sånt som det er. Uh, det er pent, ja, må, det det, men noen på den 90-tallet. Pentium. Uh, og Jukka ville ikke valgt noe sånn fjernspill som jeg aldri som jeg ikke vet om. Neida, det er en del av alle menn, uh, yeah. Dandelsen. Øh... Um, uh, Nej det var vanskelig, dette, Jokka. Okay. Ja. Det må ja. jeg si. Uh, Men jeg ser for meg at det er noe sånn heseblesende skyting og, ja. og sånt. Der du lander det, Kan det være Doom? Jeg har ikke lavetet det, Stor. Ja. For Doom, du, du, der havner du jo i helvete. Øhm... Uh, mm. Vad som vill slåst dig gröna. Eh. Uh, kan då? The Lords Kan det? Kan så. god. Ja. Quick kan då också ut där. Men det känns som et schitspel då. Ja. Det hörs ut som det är ja. Mm. -hmm. Och det hörs ut som det ska være sån alltså sån testo mail protagonistisk är ja. I like the blue Ja, de knykem. Ja. Men det landar ju på en planet der kommer det ju utifrån. Ja. Uh, so, uh, du vil si med vi, vi har hørt feil nå, Jukka Men Du sa det med lander på landet Jeg ja? sa at uh, flotte drit Have landed in grønne Sibir And the humans Suddenly find America? themselves Topped the in your little species list And the humans Find themselves Topped the species list <laughs> What the fuck <laughs> skal, vi, skal vi ta den på engelsk en gang? Ja. När jag skulle veta för mot han engelska så kan jag ju få ändra där vill sträcka vill. Ja, eh jag eh jag har lite lust att gjetta på dum alltså. Mm. Då heter du på dum? Ja. Wait. Now was a quick quick? Murderous aliens have landed in a futuristic Los Angeles and the humans suddenly find themselves atop the endangered species list endangered species list the arts are million to one just the way da er det Duke Nuken 3D det Duke Nuken 3D mm. ja. mm. det var ja, ja, det var, vi var, vi var jo vi var, vi var på ballen vi, ja, vi satt på ja. Duke Quake eller Duke var det Pentium som det var Pentium som gjorde at vi automatisk hoppte rett til 90-tallet. Ikke mine butt-kicking eller butt-murdering features. Nei. Jeg hørte ikke butt, jeg hørte bott. Oh, Å, ja, det var en butt. Bak henne. Ja, ja, ja. En morsom leg. Ja, det var en fin spinn på Madlib. Ja, jeg stjeler han show, jeg glemte hvem. Godt, takk. Takk for deg, Det var gøy. Nej, Då er vi trøtte, og ferdige er vi ikke. Og da gidder vi ikke men. Ja, så Matte har hatt det gøy. Jeg tror vi har underholdt oss selv, i hvert fall. Da må vi ikke være underholdt lytterne. Vi ja. skal jo underholde det i fremtiden, da, siden ja. episoden er ikke live. Ja, det gjør det ikke. Men jeg må jo ønske våre lyttere og dere her i studio god jul, selvfølgelig. Rektig god jul da, Rektig god jul ja. Nyttår og det å komme jo Vi får ikke lagt en ny episode før i 2023 Neste år Neste år, ja Neste år ja. Og da må vi ta, oss, ta for oss nyttårs Da er det nyttårsforsett Forsett, ja oh, Spennende, spennende For, for jeg, jeg har ikke gode nyheter å komme i ja. der <laughs> Jeg skal spennende og... Men ja På hvem sine vegne er de ikke så gode På meg selv ja. Jeg har ikke fylt mine forsett Det er ikke jeg heller Nei da får vi lage med de Jeg har blitt veldig, veldig tett på Fordi mitt nytt så sett var at jeg skulle prøve Minst ett av de uh, Playstation Plus spedene hver måned mm. Mm. Jeg har ikke vært langt ifra der altså. ja, ja. Men jeg har spedt på med at Jeg har sikkert blitt Playstation Plus extra. Mm. Uh. Så har jeg spedt på med å prøve andra spel där för så det är ju PlayStation Plus men ja, det är ju som en del av din de månatliga essentials så ja. Nei, men det gäller så länge det är från abonnemanget så Ja okej okay. ja, men da har jeg minst. Uh, ja. Uh, då har jag i alla fall prövat 10 minst eh ja då tackig för mig. Och ringe med julen nu. Ska, ja, nu är bälla. Ring ring ring ring ring. Ska ta med mig misselören. Ja, för det det ser alla. Riktigt på hus. Ja, god jul. God jul. Det var over, Amen. <laughs>